Hova lett a zene? Nem tudom, abba hagyta. A lift működik, a zene meg abba hagyta. Először jöttem ide lifttel. Igen, írok, hogyha a Bálint-György utcába ér, akkor telefonáljon. Figyelj egyet. Pontos ügyel, hogy egy a Bálint-György Figyelj, ezt már bízzuk rá, jó? Majd szegény Ádám. Gyermekek, adásban vagyok, hogy arra kérlek benneteket, hogy a csend van, az ne csak a kintiekre valatkozó. Yeah, my leg one. N. Nah. Ez is meg. Mm. Es mi. Nagyon régi fejencsi hallgatók azok tudják, hogy volt egyszer egy ORTT panaszbizottság, amikor vizsgálták a műsort, akkor, és ez így nagy nyilvánosság előtt történt, mert ugye nagyon sok pénzt kaptak a panaszbizottsági tagságért, de valahogy az ülésig nem sikerült nekik meghallgatniuk a műsort, és azt az, az összes jelenlévő előtt hallgatták. És én ugye tanulmányi kirándulásokat szerveztem ezekre a panaszbizottság ülésekre, és akkor nem nagyon értették, hogy mi zajlik, mint most gondolhatják sokan, és akkor azt kérdezték, hogy ez már a műsor? Ha én itt ülök és hang van, az mind műsor. Ha én nem ülök itt, az se biztos, hogy nem a műsor, tehát próba ellen, próba. Figyeljenek, tegyek, tegyünk fel egy örökbecsüt, ami mindig helytáll. Sajnos. Na jó. Nem mondom, hogy kezdjünk, hiszen már eddig is szólt a műsor. Midén eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon egyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Mely egyben? Csak ezt Én nem Azt hiszem, hogy 11-e van, de ha tévedek, akkor hívjanak föl. Hétfő van. Üred, fény, de belen a mebbe, Csöpörög az eső, 7-29 fok van, már délben tudtom már most éppen a kékestető kékes nem havazik, de ha a havazik, az akkor az havazik. Ez a kéfejejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a nézzük a hallgatók, a netezők, és egyáltalán bárkire úgy tekintek, hogy ma a kéfejejáncsi hallgató volt, van, holnap lesz. Ez egy jelentés egy virtuális árbóczkosárból. annak érdekében, hogy hát ezt nehéz megmondani, hogy minek érdekében. Hát, hogy nem tudom, kiigazodjunk, hogy tudjuk, hogy merre van az előre. Bár ugye most egyre többször mondják, hogy még inkább előre, ami nem tudom, mit jelent előbbre, legelőbbre. Ez a két hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egy fix pontja van, amíg meg nem halok, mint ahogy ezt Kálmár László tette, eléggé elítélhető módon laci elaludt. Pár hónappal fiatalabb volt, mint én. Jó reggelt. kívánok fiamak. Azt szeretném mondani, hogy a YouTube csatornán még mindig a pénteki, a leírásban még mindig a pénteki vendégek vannak kiírva. Nem, nem fészítették. A list működik. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Időm népünk majd hirtelen szintmal. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, koribig, botáti bujajinkkal? 061, 700, 12, 42. Ami a vendégeket illeti, bármely pillanatban betoppanhat keresztes László Lórenda, az LMP. Arról volt szó, hogy megállnak ezek, most, hogy tovább András, akkor hát, csináljunk, hogy megálljon. Nem segítsen ki rajta, nem segítsen ki rajta. nem segítsen ki András merre van? Állítsuk be úgy, hogy megállnak. Most éppen nem állnak meg. Vagy legalábbis tájékoztatást kapjak, ha már a pénteki vendégek vannak írva, hogy most éppen hogyan működnek a CD-ek, miközben a Liff működik. Köszönöm. Elnézést, nem tudok odafigyelni a műsatvezetet. 8 órára pedig Oszkó Pétert várom. Önmagában az nagy megtiszteltetés, hogy elnézést kérek, nem gondolom, hogy Békás Megyere a világ végén van, de azért ide kijönni és innen visszamenni valakinek, akinek van napközben programja, hát ha csak nem Békás Megyere lakik, mert akkor idefelé viszonylag rövid az út, visszafelé hosszabb, Hát, ha azt mondom, hogy minimum egy óra, akkor olyan jó indulatú voltam, hogy azt én magam se hiszem el magamról. Közelebb van a kettő órához, mint az egy órához. Ezzel nem kritikát mondtam, hiszen annak idején soha nem fogom elfelejteni, amikor Széles Gábor, az Echo televízió tulajdonosa, Ilyen váratlan lettől indítatva mondta, hogy székes lesz majd a stúdió, meg a magyar hílapszerkesztőség is, ott volt az ikarus, Csak hogy többen belegondoltak hogy ez majd hogyan lesz, de hál' Istennek kiderült, hogy ez egy kúszai ötlet volt csupán, és viszonylag gyorsan elfelejtette a nagyhatalmú ember, mint ahogy ma már a tévét sem. Birtokolja. Nincs ott TV. volt nincs. Valószínűleg Volt nem is lesz. Mely volt a legemlékezetesebb szereplésetek Isten tegest vagy otas fesztivál. Kiss is rá. fogadtam valakivel, hogy. Ahogy a felhők mögül újik elő a nap, Mind jobban vágyom, hogy újra lássalak. Nálam a fejszek, ölni tán nem fogok, Kerítés bontok. Szabadságot húzok. Szabadságot húzok. A fejem tiszta, a céljaim bontosak. Nem lehet semmi, ki ennél most fontosabb. Szégyenkezni a múltét már nem fogok. Kerítésbontok, szabadságot hozok. Szabadságot hozok. Az elmondottam dacára Gondolom, hogy nagy dolog, tehát, hogy mindkét vendégem személyesen lesz itt, ha ide találnak. Ádámnak ezükben is lesz valószínűleg feladata, vagy majd nagyon találékonyak lesznek. Ma nőik női kvótát önöknek kell teljesíteniük, mert a vendégeim férfiak. 061,712.42 bármilyen témában... Köszönöm Tizenkettő, negyvenkettő az elérhetőségem Semmi rész a gát, s az ember úgort, embernek érzi magát Felejtést nem tűrőt, gorok, korok Kerítést bontok Szabadságot húzok! Szabadságot húzok! Miért kell nekem az megerősítés, hogy itt nincs A hírértéke a múlt héten, amikor kezdtünk, túlmenően, hogy a 168 óra megérvelünket, bennünket, engem. Nem alakult rosszul, nem panaszkodhatok. Ezzel együtt fogalmam sincs, hogy a régi időkhez képest most éppen hányan követnek. Ezek az önök percei, ha élnek vele jó, ha nem élnek vele, akkor tudomásra veszem. A régi szokásomhoz híven kiismerhetetlen leszek magam számára is. Van, hogy az ember csak úgy elkezd beszélni, és van úgy, hogy nem kezd el beszélni. Ha megszólítanak, nem fogok elugrani. 061 712 42. nem jelenti a hallgatás, hogy ne lenne mondandóm, de Azott esetben a két vendégemmel sok mindent el fog tudni mondani abból, ami bennem van, függetlenül attól, hogy nem leszek a főszereplő. És önekeztek a főszereplők, ha felhívnak. Ha nem hívnak föl, akkor a műsorban benne marad a potenciál, beleértve, hogy zene szól, lehet látni, itt ülök az kosárban és figyelek. 061711242 A egyik legszomorúbb híre volt az, hogy elhunyt Kálmány László. Igen. Beszámoltam róla, ennél sokkal többet nem tudok mondani. Szerintem nem is kell. Köszönöm. Kedvem, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így, Ezek, mint sokszor máskor arra vannak, vagy arra voltak fenntartva, hogy önök elmondják, hogy mi minden történt önökkel, vagy nem történt semmi. De a következő gondolatok foglalkoztatják önöket az elkövetkezendő percekben és napokban. Ha csak nem ez a mai az utolsó, azzal is szembesülhetnek, hogy engem mi foglalkoztat akkor is, hogyha én most viszonylag keveset beszélek, hogy alig. 061 Hetes száz Tizenkettő Negyvenkettő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 Mata! Halunk, mi egy vérből valók vagyunk mint a leszakított hadokló virág mint az ötmillió magyar akit nem hall nagy világ mint borba hullott mag mi többé nem ered a nem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 Vagyunk. Hogy történjen bármíg, amíg élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Ma a 2021. október 11 hétfő -e, van, 8 perc a reggel, 4 8 ez a kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Akkor is, hogyha viszonylag kevés jelentés hangzott el szövegben eddig. Csöpörög az eső, borult az ég, ősz van. Talán most már valamelyest világosabb van, mint amikor én idejöttem, de egy sötét van függönyök, takarják az ablakokat, amelyek szintén sötétek, tehát le vannak festve. Így aztán abból sem nagyon derül neki, hogy kint mennyire van világos. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Ádám, légy szíves, vedd át a telefont az áruháza, az nem jelent igazán jó, de Ádám segíteni fog. Majd valamilyen applikációt, már lesz valami értekezlet, most már értekezletre is járok, amiben el kell küldeni a vendégeknek az, hogy hogy találnak ide, mert ez így nem jó. Keresztes László lóránt van benne. <tos> 061-712-42 Ezt inkább majd az oszkó előtt kell lejátszani, de hát akkor nem lesz rá idő. A pénzügyi diktatúra, a sik, akik ügyesek, mint pénzügyesek, az állampolgár Régen te komcsi volt, vagy nem volt komcsi? Ez volt a divat, és itt az új csodás Pénzügyi elnyomás, a zsebát világítás. Itt van az új idő, új diktatúra jöv A nagy közpénzre nyuglás ha vagy pénzügyis, vagy a vagy nem, vagy az Nem vagy pénzügyi, tiéd a gűri A diktatúra, máma már pénzügyi, zsebedben kutat a tudod, A régi jó kuhak Tomcsi diktatúra Helyett a pénzügyi jött Amely már ott lapult Készen, hogy ránk még Vénkádár hátam mögött Van másik Hála VT-nek Régen a szorú, Slitsetben nyúlhatott a politika illagyér gyanú, máma a zsebed kutatja át a szerv, és a pénzügy is Tél van az adó, de másma sem tehetsz, legfőjebb elmehetsz demokráciába be, de másma sem tehetsz, ugyanúgy elmehetsz az édesanyádba be. Máma az ügyesek... Megvan a dátum, hogy ezt mikortól éneklítsa Tamás? Már a pénzügyi diktatúra kisfiam vagyok. Ő mutató jutott, még zsebetben kutat, ahogy a zsebtól vagyok a túljutat, még zsebedben kutat, ahogy a zsebtól vagyok. A függöny fölment, itt az új felvonás, ma az ügyesek, mint pénzügyesek. Az ő gyerekük mehet Oxfordba, majd a tiéd marad, állni a szarat, Lám a pénzügyi diktatúra van még, az új divatot! Ne hagyjad elmakad, de az aranyat, most oltal lopni fogok! Ha már a pénzügyesek... 1997... De akkor rekormilliőben lopni is szabad! Miért hagytuk, hogy így legyen! A vissza tőlük azt, amit ők állam és szinte a kaszt a Ne csak a rossz haj, pénzügyi vérvonal, jusson el majd. Ne csak a rossz haj, pénzügyi vérvonal, jusson el Oxfordban majd. Ne csak a rossz tuhaj, pénzügyi vérvonal, jusson el okszorban majd! Hey! Szóra. Azt hiszem, hogy mindig mindent megbocsájtunk, Azt hiszem, hogy megtabadtjuk minden álmunk, Minden álmunk. Virágok közt lenni. Tudom szép volna kedvesem, Virágot sincs, te sem vagy már, Miért legyen. Virágon köz ne lehet lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, de sem vagy már, nem ad választva senki sem. történelméletlenséget, Keresztes László Lórent a frakció frakcióvezetője van, itt a Kejfejancsi stúdiójában, hogy ha mostan, tehát október 11-étől nézzünk felé az előválasztásra. Sok mindenre visszanézhetnénk még, de maradjunk az előválasztásnál. Akkor egy tízes skálán kezdjünk így. Te ma mennyire látod ezt olyannak, mint amilyennek ezt akkor, amikor döntés született a pártok részéről, hogy belevágnak, elkezdtétek, elkezdték. Valahol ugye hetes és a nyolcas között. Hát nem olyan rossz. Nem, nem abszolút nem. Tehát ez, ez, ezzel azt akarom kifejezni, hogy szeretném kifejezni, hogy alapvetően pozitív. Pozitív, nyilván nagyon sok mindent nem így nagyon sok mindent nem így kellett volna, vagy nem így kellene csinálni, de alapvetően én azt gondolom, hogy pozitív, jó irányba haladunk. És a, a legfontosabb visszajelzés a részvétel, az is abban az irányba had, hogy. Ezt a, ugye a legfontosabbak a választópolgárok is értékelik és fontosnak tartják. Tehát szerintem az mindent elmond, hogy a választópolgárok ezt sokkal fontosabbnak tartották és sokkal aktívabban részt vettek benne, mint azt mi gondoltuk. Tehát itt ilyen, hogyan ilyen... gondoltátok? Hogyan gondoltad? Hát ö, én ugye nagyon nem elemezgettem, mert 3%-4%-5% körül részvétel tippeltek a nálam. volt voltál lelkes hív az választásnak. Az előválasztás ugye amikor elindult akkor nagyon ugye, képlékeny volt még, hogy pontosan hogy fog történni hogy miniszterelnök jelölti előválasztás lesz, kitéled a választókerületre akkor a választókerületeken belül milyen módon alakulnak ki ha alakulnak a politikai szövetségek stb. Az is egyébként, és talán ez volt a leginkább kérdőjeles, az is izgalmas volt, hogy milyen módon tudunk egy közös programot alkotni és ugye én benne vagyok a közös programalkotásban és én azt gondolom, sok minden máshogy történt, mint ahogy számítottunk rá, de alapvetően pozitív lett. Mert hogy a programalkotásban nem akarok abban annyira részletesen belemenni, az például kifejezetten pozitív, hiszen hogyha elkezdünk a programokról beszélni, nem csak ideológiákról, nem csak célokról, hanem hogy belemegyünk szakpolitikai részletekbe, akkor viszonylag könnyű kimutatni az előválasztásban résztvevő pártok közötti különbségeket. És számomra meglepő volt, hogy egy ilyen érdekes, színes szövetség, mondjuk a jobbiktól a DK-ig, hogyha így akarjuk leírni, mennyire konstruktívan tudott ebben részt. Alni. Menjünk egyel vissza, vagy lépjünk egyel hátrébb, hiszen ez az egész nem jöhetett volna létre, ugye annak idején volt ez a Friedrichus mondás, ugye a támogató révén, hogy ez a műsor nem jöhetett volna nélkül, egy bizonyos cég nélkül, azt hiszem ez az a kontrax volt. Ugye ez az egész nem jöhetett volna létre, hogyha a mi drága jó Fideszünk nem találja ki azt a választási törvényt, amit kitalált. Um, az a logika, amely logika mentén sokan azt gondolták, azt gondolják most is, hogy nincs más lehetőség, mint az összefogás. Nem biztos, hogy az összefogás a legjobb szó, én inkább azt mondanám, hogy ez az izé. Um, ez egy tízeskálán mennyire kényszer helyzet. Na most, hogyha visszamegyünk ide, hogy döntött a Fidesz ilyen nettó hatalomtechnikai számításból, akkor azt tudom mondani, hogy ahogy én láttam belőle a szándékot, itt nem lett volna közös lista. Tehát azért jól kimutatható a különbség, hogy mi például mit gondolunk a 2010 előtti kormányzás, kormányzási teljesítményről. Az, hogy mi képp a Fidesz-én, azt gondolom, abban konszenzus van az ellenzéki oldalon, de mi például nagyon kritikusak vagyunk a 2010 előtti időszakkal is. Az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy csak úgy van értelme a kormányváltásnak, hogyha garanciákat adunk, hogy nem csak az elmúlt 11 évet haladjuk meg, hanem az elmúlt 30 évet mondjuk ki. A garanciáknak szerintem nagyon fontos elemei a személyi garanciák, nagyon fontos eleme a programalapú garancia, nagyon fontos eleme, hogy egymás kezét fogjuk, úgymond ne engedjen senkit. A személygarancia nyilván az, hogy a. A hát lehető... állítólag a 7 év alatt kicserélődnek, ami nem azt jelenti, hogy mások leszünk, de ugye 7 évvel telt, kétszer nem, de ha 2006 ot veszük, akkor kétszer hét is eltelt. Na vezessük le lesz abból, ami történt itt múlt év végén. Tehát, ahogy én érzékeltem és ahogy láttam, két irányba szerveződtek az ellenzéki pártok. Na, úgy értem, hogy mindenki egyetértett abban, hogy le kell váltani a Fidesz, A Fidesz leváltásának pedig egy fontos technikai feltétele úgy mond az, az Ugyanakkor azt érzékeltem, hogy például a Jobbik, a Momentum és az LNP is nem szeretne azonos ugyanazon a listán indulni, mint a, mondjuk azok a, a pártok, akik a 2015-i kormányzásban részt vettek. És ez ugye a korábbi, a választási törvény korábbi részleteivel megoldható lett volna, ugye 26 választók előttben kellett volna elindulni. Bocsánat, 27-ben, és lehetett volna két listát állítani. Technikailag ez teljes mértékben megadta volna a lehetőséget az együttműködésre, választókerületi koordinációra. Másik oldalól a választópolgárok nagyon világosan kifejezhették volna egy listás szavazattal, hogy melyik tömböt szeretnék támogatni. És nyilvánvalóan a Fidesz ezt nem egész pontosan, hogy az ő hatalmi szándékainak azt felel meg, leginkább, hogyha teljesen egybetolja a pártokat. És ahogy láthatjuk is, ezt a Stop stopkarácsony, Stop Karácsony, e, így van. Hát csak egy ilyen stróman volt, tehát nyilván Volner Jánossal beterjesztették a javaslat, hogy nyilván ez a Fidesznek volt a szándéka. És e, akkor így gyakorlatilag a 2010 előtti időszak kormányzati hibáival teljes elezéket lehet. én ezt állat. értem, és még valószínűleg sokan értik, de elvárható-e az? hogy az érzelmeiken túl, hiszen azért nagyon sok szempontból az emberek érzelembe zéreltek, hogy értsék azt, hogy hatalomtechnikailag hogyan jött létre az a nyáj, amely egyébként abban a karámban, amelyben most küzd a hatalomért, soha se kerülhetett volna. Most az ellenzéki mm. oldalról? Mm. Én azt gondolom, hogy érthető, lekövethető. Bizonyos érthető. szempontból ti oda belettetek terelve, akaratotokon kívül, akaratotokkal és akaratok ellenére. Nem akaratunkon kívül, mert az a elezéki pártok közötti együttműködésnek a szándéka az egy közös akarat volt. Igen, de az nem egy önmagából adódó valami volt, hanem ennek a hatalom technikai a következménye volt ugye a hatalom technikai izé alatt elkelelt. már egy olyan választási rendszert így, tekintük, így, így. ahol, ahol egy, egy nagyon, ugye 2014-ben már ebben a választási rendszerben küzdöttünk, ahol nagyon erősen ledominálja a 106 választókerületnek az eredménye, a, a végeredmény, és összességében a győztes kompenzációval valaki egy pici többséget szerez, az a gyakorlatilag Igen, a de a de közelébe kerül. A ami önmagában, egy ilyen zsákban futást tesz lehetővé, tehát a szabadsága ennek a választásnak bár eleve korlátozott. De maradjuk ennél a két listásnál, ami nem jött létre. Uh -huh. Mi nem a, jött létre? Hát azért nem jött létre, mert a Fidesz kiszámolt, hogy ez neki kellemetlenem lenne, több szavazót el tudott volna így hozni. Okay. Ez ellenzék a ennek jelenlegi a párti. Hát Ennek az a következménye, hogy már nem maradt az a politikai dilemma. Nem maradt az a politikai döntési helyzet az ellenzéki oldalon, hogy akkor egy lista, két lista. És nem maradt az a dilemma sem, pontosabban mondva az a sem, hogy 2010 előtt el komolyabban kell elszámolni, vagy nem szeretnék ha visszajönne, mint ahogy egyébként, ha ez a hatalomtechnikai izé nincs, akkor lehetett volna. Ez önmagában egy óriás. Mondd hogy kompromisszum, de ez nem kompromisszum. Ez nem tudom micsoda. Tehát mi az, amikor az ember egy ilyen ok miatt azt mondja, hogy sajnos ez az zakó jól áll nekem, de nem behetem föl ezt a kompromisszumot nem kötöttük meg. Tehát az, hogy a 2010 előtti időszakhoz nem térhetünk vissza, ezt mondjuk ebbe a pillanatban is, sőt, hogyha megnézzük hogy most, mondja, hogy a 2010 előtti időszakhoz nem térhetünk vissza. Ez így van, ennél bővebbe. Mit Mihez na, nem térhetünk vissza? Na, tehát hogyha most megnézzük, hogy most hogyan az előválasztás, ugye kettő jelölt maradt, a miniszterelnök jelöltek versenyebe és a, a két jelölt között az alapvető politikai mondások, az alapvető politikai állítások azok ekörül forognak. És nyilván a Márkizai Péter. De most téged kérdezlek. Na, számomra. 2010 előtt. A 2010 előtti időszak számunkra egy olyan politikai logikát jelentett, egy olyan gazdaságpolitikát, hogyha csak egy irányt tekintünk, ami megelőzött, meg, megegyezik egyébként az elmúlt évtizedekkel. Tehát mi milág életünkben a, a úgymond neoliberális gazdaságpolitika ellen, a, az ellen a gazdaságpolitika ellen szerveződtünk, ahol, ahol például kritikátlanul kiszolgálják a, a multinacionális cégek profitészségét. Mi az ellen a politika ellen szerveződtünk, ahol nem kap kellő hangsúlyt a természeti értékek védelme, a természeti kincsek védelme. Mi az ellen a politika ellen szerveződtünk, ahol a nemzeti szuverenitást ugyan jelszavakban támogatják, de láthatjuk, szerveződünk. hogy szerveződünk, szerveződtünk, szerveződtünk meg. Igen. És egy olyan, olyan politika ellen, ahol a nemzeti szuverenitás ugye jelszóként oda tűzik mondjuk a zászlóra, de a másik oldalról viszont láthatunk olyan, olyan egyezményeket, olyan szerződéseket, szabadkereskedemi egyezményeket, vagy éppen különböző nagyhatalmi érdekeknek megfelelő alkukat, amik nem okay, a magyar nemzeti érdekek se. szerint szerveződnek. Ezeket az elveket mi nem változtattuk meg. Tehát, hogyha megnézzük, hogy most mi szerint politizálunk, mi az a, a mi választásra elkészített programunknak, mik a fő mondása és az elemei, akkor ezeket tartjuk. És ugye most de egy de példát említek, itt van az... a... Benne van az LNP, mennyire van jelen. Jelen van, jelen van, mert nem csak mi képviseljük ezeket az irányokat, mondjuk nyilván a zöldügyek tekintetében dominánsan mi. De hogyha egy példát említenék, hogy itt van a paksi bővítésnek az ügye. Paksi bővítés az oroszokkal, mondjuk így. De nyilván nekünk nagyon súlyos elvi problémáink vannak az atomenergiával. Önmagában van problémánk azzal, hogy az oroszok ezt így pályázat nélkül megkapták. De ennek volt egy előzmények. 2009-ben még ugye az akkori eh, kormány többség terjesztette be a parlamenteli a paksi bővítés elindításának a, az alapvetését, ami itt, hát talán teljes konszenzussal néhány tartózkodó képviselő ellenében szavazott meg a ház. Ugye jelenlegi ellenzéki pártok közül, ugye Monár Csaba volt akkor a gazdaságminiszter, talán ugye ő még MSZP-ként terjesztette be, és akkor egy teljes konszenzus szavazta azt meg. Na most ahhoz képest mi ugye akkor is tiltakoztunk, akkor még nem parlamenti pártként, és azóta is tiltakozunk a folyamat ellen, és Monár most Csaba már eljutottunk. Uh, bocsánat a DK alelnöke, nem biztos, hogy jól mondom. Uh, és uh, mi küzdünk most is ezzel ellen, és talán most már teljesnek tekinthető a konszenzus az jelenlegi ellenzéki oldalon, abban a tekintetben, hogy uh, vissza kell mondani, fel kell fel kell vizsgálni ezt a szerződést. az, az első fordulót követően, ahogy olvastam, öt jelöltje van az LNP-nek. Fogalmam sincs, hogy hogy alakul majd a közös lista, Minek a függvénye a frakció, mennyire fontos, hogy legyen frakció, mennyire tekinthető jó eredménynek ez az öt. Most itt hirtelen ennyi minden jutott a szembe. Nem tekinthető jó eredménynek az öt. Tehát nyilván az LP nem elégedett ezzel a helyzettel. Mi olyan elvek szerint indultunk el az előválasztáson, választok előtt jelöltekkel, hogy ott indítunk jelöltet, ahol meggyőződésünk, hogy a legalkalmasabb, legjobb jelölt a miénk. És Ezzel szemben mi azt tapasztaltuk, és személyesen én is tapasztaltam, hogy nagyon erőteljesen a pártpolitikai gondolkodás alapozta meg azokat a díleket, politikai alkukat, amik választókerületekben meghatározták az egymással szemben álló szövetségeket. Most ezek között a legerősebb, és látványosan legerősebb, ez a DK-Jobbik szövetség, ami kialakult. Nem tudom pontosan hány választókerületben, de sok választókerületben a DK és a Jobbik megegyezett. Adott esetben úgy egyébként, hogy még nem is feltétlenül volt biztos a jelöltnek a, a személye. És ez ugye azoknak a választóknak a számára, akik dominánsan inkább egy pártpolitikai szimpátiát fejeznek egy előválasztáson is, a döntéseinek az összességét mondjuk, ugye abba az irányba terelte. Most, hogyha hazai pályára evezek, és azt mondom, De hogy a... az, hogy összed lehet terelni két pártnak a híveit egy olyan Izében, most már nagyon sokat használom most, már valamást kéne mondanom, kel mint ami a DK jobbik, az nem agyrém. Hát ezt uh, mondjuk a DK és a Jobbik vezérkarától kell megkérdezni. Én azt gondolom, hogy azért uh, sok tekintetben tetten érhető volt, hogy, uh, hogy itt ilyen, ilyen inkoherens szövetségek is jöttek létre. azért ez kiérezhető volt mondjuk a konkrétan, hogyha a terepen beszélgetünk az emberekkel a választók részéről, hogy akár a jobbikos szavazóknak az mondjuk így agyrém volt, hogy nekik a, a DK-val kellene hivatalosan szövetséget kötni, és fordítva is ez... ki az LMP? Vagy nem akart ebben részt nem, nem, nem feltétlenül maradt ki. Ugye az LMP választott egy miniszterelnök jelöletet. Mi azt mondtuk, hogy nem osztjuk meg az zöld szavazókat, karácsony Gergely mellé állunk. Karácsony Gergely pedig a, a, a párbeszéd lmp msp együttműködésnek volt a közös miniszterelnök jelöltje. Ez alapvetően meghatározta a mi szövetségi politikánkat helyi szinten. Na most ehhez képest azért így voltak árnyalatni különbségek. Tehát itt volt például a Mindenki Magyarország a mozgalom. Momentum, ezek különböző tárgyalások eredményeként, különböző választókerületekben ide vagy oda helyezkedtek. És hogy nálunk például a Baranya 2-es választókerületben indult, amin ott élek és ott éltem mindig is. Ott például hogy ez, a, ez a két csoportosulás állt egymással szembe, tehát egy DK Jobbik szövetséggel szembe az LMP párbeszéd, MSZP. Egy DK Jobbik szövetség egy olyan embert illetve, aki végül minimálisan, de úgy vett meg téged, hogy nem sokkal azt mezel, megelőzőleg még a szocialista párt alelnöke volt, és közvetlenül az indulás előtt zárták ki a szocialista pártból. Ez így van, és hozzáteszem egyébként, és közben, hogy... az a szocialista párt, amely kizárta, ugye azt a szívességet tette meg neked, idézőjelben vagy neki, ha erre vannak jó szavak, hogy a kizárást követően nem távolt maradt az eseményektől, hanem téged támogatott. Erre valamilyen módon te kerestél magyarázatot erre az egésre, vagy azt mondtad, hogy hát neked azzal kell megmérkőznöd, akit az élet produkál. Egy valami biztos volt, hogy én ebben a választókerületben indulok. Én ezért a választókerületért, és most nyilván ez, ez furcsa, azt mondani, ez választókerület, csinál, hogy választókerületért... Az ember az mégiscsak azt mondja, hogy... E, bocsánat, nem, nem, nem. Nem mondja azt. Tehát én itt nőttem fel. A családom évszázadok óta ez a térséghez kötődik. Én amióta közélettel foglalkozok, ez 2010-ben, hogy formálisan is mm -hmm. Bécsi önkormányzati képviselőként én a városomért dolgoztam, és egyébként a városnak a nyugati részén lakok, ami a választókerületnek a része. Én október végén jelentettem be, hogy elindulok ebben a választókerületben, teljesen függetlenül attól, hogy engem támogat valaki, vagy nem támogat senki. És én azt gondolom, hogy az az eredmény, ami született, az is. Az is kellett, hogy megfelelő ajánlásod legyen, illetve az LNP-m, mint egy Bocsánat, a, a, a, kizáll, amikor én ezt csinál. bejelentettem ebbe a választók például, hogy elsőként jelentettem, teljesen ez teljesen egyértelmű volt, akkor semmi mást nem tudtam én elmondani, mint hogy az LNP mögöttem el. És hogy. Indultunk a, ezen az úton, vagy folytattuk ezt a politikai munkát, és elkezdődött az előválasztás, és most már így végig dolgoztuk és látjuk az eredményeket. Én azt mondom, hogy óriási eredményt értünk el, amiért nagyon hálás vagyok egyrészt, és leginkább ugye a helyi választóknak, másrészt a csapatomnak, mert egy ilyen erő különbség ellenére, hogy ellenem a DK Jobbik szerveződött, mögöttem pedig egy olyan pártszövetség állt támogatóként, aminek mondjuk, hogy az ereje az, az minimum egy kisebb volt, mint az ellenfele mögött álló. Erő. Így is eljutottunk oda, hogy Pécset megnyertük, Kozármislány városát 60 kal nyertük, egy kivételével az összes választókérlet... 15-öt. így van, az összes ö, település közül egyben veszítettünk csak, és ugye ott Komlon volt egy ilyen földindulás, ugye Komlon lakik Szakács Laci, aki végül a választókérletet nyerte, ott az egy kicsit mellbevágó volt, megmondom őszintén, ez a 82-18, hogyha százalékos megosztást nézzük, az az a teljes A Socialist Apár nélkül nem tudott volna létrejönni. Én azt gondolom, hogy létezett volna jönni a szocialista párt nélkül is, és pont azt az látható, hát ugye ott történt hogy. történt az, hogy ugye a szocialista pártnak a helyi szervezete azért teljesen zokon vette azt, amit a szocialista párt a szakáccsal tett. Uh -huh. uh, nézd, én ebben nem. A a semmilyen, a szinten, semmilyen szinten nem kívánok belemenni abba, ami a, a szakács László és a szocialista párt között volt. Nem foglalkoztam ezzel egyáltalán. Értem, de közben a konglomerátumnak, amelynek a tagja vagy, az a nagy konglomerátumnak, adnak az életét mégis befolyásolta, mármint az előválasztásét, <gül> már <mármint> az összefogásét. <gül> nyilván, nyilván, de számunkra ugye az volt a legfontosabb, hogy én, hogy én nagyon aktívan képviseltem ezt a, tér Jö, de a térséget. De szövegedből az következne, hogy te nem Szakás Lászlótól kaptál ki, hanem a DK Jobbik szövetségétől. Hát én, én azt gondolom, hogy az eredmények ezt mutatják. Tehát az eredmények azt mutatják, hogy annak ellenére... De akkor én is indulhattam volna? <gül> Szerintem... Ha a DK Jobbik mögöttem van? Hát én azt gondolom, hogy ha az eredményeket úgy tekintjük, hogy a mögöttem álló szövetség erejének én a többszörösét kaptam a támogatásban, Pécsett Pécset így is meg tudtuk nyerni, az ellenfelem pedig az ő mögött álló szövetségnek nem kapta meg a szavazatát, akkor nem azt mondom, hogy bárki adott esetben, hogyha ez nem kapcsolódó jelölt indulhat egy térségben, akkor neki vannak nyerési esélyé. csak azt mondom, hogy nagyon sokan az előválasztáson félretették a pártpolitikai szimpátiát, és azt nézték, hogy ki az, aki ott él, ki az, az, aki ezt a térséget képviseli, ki az, akinek a neve ismert, és nem mondjuk a, a mögötte lévő pártoknak a... tovább is nagyon elegánsan viselkedtél, és most is úgy viselkedsz nem várom tőled, hogy ne viselkedj, így nem hozzak ilyen helyzetbe, de tudnál egy dolgot mondani, amiben, nem többet, egyet, amiben azért sajnált, hogy nem tenyertél, mert Szakás László kvalitásai dacára nem fogja tudni úgy képviselni azt az ügyet, hogy te képviselted volna, ha egyébként az neki egyáltalán fontos? Hm. Én továbbra is szeretnék elegánsan viselkedni, és, és, van, és, egy, és van egy közösen megfogalmaz. én azért elmondtam a, a kampány során a, a kritikámat, a véleményemet, elmondtam azt is, hogy a Szakács Laci 2010 előtt, 2006 és 10 között MSP s országgyűlési képviselő volt, egy olyan időszakban, amikor sok olyan döntés született, ami káros volt a ténységünknek. tulajdonítottál neki olyan országgyűlési képviselőséget is, amikor nem is volt az. Hát nem. Én azt mondtam, hogy 2006-ban került be először az országgyűlésbe, este, mert 10 és 14 között, nem volt parlamenti képviselő, de az ominózus 2006 és 10 közötti időszakban, amikor egy olyan kormányzás volt Magyarországon, ami végül kétharmathoz juttatta még a korábbi választási rendszerből a Fidesz, de annak részese volt ő, mint kormánypárti MSZP-s országgyűlési képviselő. Ezt én ráolvastam, és nyilván ez egy alapvető különbség volt köztünk. Ő már volt kormánypárti képviselő 2015 időszakban, tehát ő már számon kérhető, ő, hogy, hogy mennyire stimmel az, amit ő ígér és amit tett annak idején kormánypárti képviselőként, én ezt el is mondtam. Uh, ez vonatkozik a Márkizai kontra dobrevre is? Uh, így van, így van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbségtétel és egy nagyon fontos uh, szempont, hogy... hogy. kire fogsz szavazni. Én megmondom, hogy a miniszterelnök jelöltek közül annak ellenére fogok már kizai Péterre szavazni, hogy rengeteg kérdésben nem értek vele egyet. És bocsánat, nem azért fogok rá szavazni, mert Karácsony Gergely mellé át. Na, tehát zárója bezárva, én azt gondolom, hogy lát, lehet látni azt a különbséget, amit mondjuk a szakácslaci. az akkori kormánypárti képviselői magatartása és a mostani ígéretei között tetten érhető. De ez mindenki számára világos ezek nyilvános adatok, nyilvános szavazási magatartások, amiket az láthatunk. Az erőviszonyokat tükrözte az, hogy végül is hogyan jöttek létre a jelöltek pártámogatásai. Márhogy hogy az erőviszonyokat hogy értve? Hát a pártoknak az erőviszonyait, vagy ez egy tárgyalási technikának volt az eredmény, és volt, aki ügyesebb volt azár annak, hogy nem annyira jelentős, mint párt. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően azért egy pártnak a tárgyalási pozícióit meghatározza az ereje. Tehát, hogy egy, egy, egy erős ellenzéki párt nyilván a tárgyalasztanás ügyesebben tudta érvényesíteni a A tud e szándéket? azt, hogy a közös listán mit tud elérni az LNP majd? Itt, itt azért születtek konkrét döntések, olyan döntések, amik dokumentált és nyilvánosságra hozott döntések, amelyeknek egy fontos eleme, hogy az együttműködésben résztvevő pártok valamennyien frakciót fognak tudni alakítani. Ez nyilván azt jelenti, hogy minimum öt. Tényleg felmegyek, kikapcsolom valakit, tőlünk akar kérdezni, pontosabban a tőled. Uh -huh. Ez mindjárt ki fog derülni. Jó reggel. Jó reggel kívánok, Nagy Attila vagyok újpestő. Szeretnék kérdezni a beszélgető társadalmat. Ja, ez... haló? Igen. Igen, fölteltem a kérdésemet keresztes úrnak. Tessék. Hallgatom, nem tudják. a kérdésem, hogy a kerületben itt Újpesten él a, az LNP társelnöke Kanász Nagy Máté, aki régen beágyazodott itt az újpesti társadalomba, de még csak be se nevezett az előválasztásokra. Hogy lehetséges ez? Ugye eleve a régi, 2010 előtti jobb jobbkezét ugye, Varjú László támogatja, erre szeretném, hogyha válaszolna, hogy teljesen logikusnak tűz. Köszönöm szépen a kérdés, álmogatott. Nagyon jó kérdés. Valóban ugye mi is részt vettünk különböző tárgyalásokon, és itt viszonylag korán megszületett egy olyan megállapodás a tárgyalásra résztvevő felekről, hogy Varjú László megkapja a támogatást. És nyilván Karáztany Máté a kerület alapolgármestereként az ő esetében föl sem hogy másik kerületben elinduljon. Tehát nyilván nyilván lokálpatrióta úgymond a kerületért küzd, ezért ő nem tudott elindulni a választókéletben. Ez egy ilyen egyszerű. Nyilván itt a tárgyalások során született olyan megállapodás, aminek a része volt ez, hogy itt Varju Lászlót támogatja meg a párt. El... De akkor én jól értettem, le lehet venni, mert csak addig érdemes fenntartani, amíg kérdés hangzik el kívülről, hogy garantálja, és ha igen, akkor hogyan ez a megállapodás, hogy az lnp lesz frakciója? Hát nyilván a frakció alapításhoz öt országgyűlési mandátum kell az adott frakcióban. De ugye ez, ez már nagyon régen megszületett, tehát ma hosszú hónapokkal ezelőtt megszületett ez a megállapodás, hogy az együttműködésben résztvevő szereplők valamennyien alakítanak frakciót. És ugye adott esetben technikailag valósítanak meg, tehát hogy valaki beül, mint a burány? Nem, nem. Természetesen erről szó sincs. Itt a listás, listás helyekről beszéltünk, hogy lesz egy közös ellenzéki lista, közös ellenzéki listán különböző száma, különböző arányban delegálnak jelölteket az ellenzéki pártak, és nyilván az LNP frakció csak úgy el, hogy LNP tagokkal lesz az feltöltve. És azt valószínűsíti, hogy olyan eredményt születik, ami alapján, tehát milyen eredmény kell ahhoz, hogy ez létejön? Hát alapvetően mi azt szeretnék elérni, hogy a, a versenyben lévő választást, előválasztást nyerő jelöltjeink a lehetőség szerint mindannyian megnyerjék az egyéni választókerületet. Ugye vannak olyan kerületek, ahol ö, mi adjuk a közös képviselőjelöltet, ahol azért a korábbi választások alapján nagyon-nagyon komoly kihívás az ellenzéki győzelem, de mi azon leszünk, hogy ezekben a körzetekben is nyerjünk. És hogyha ez siker, ugye öt képviselőjelöltünk van a versenyben, akkor már eleve lesz öt képviselőjelöltünk. De én azt gondolom, hogy azért azt látni kell, hogy melyek azok a körzetek, ahol, ahol nagyobb lehet látni lehet nyerni, melyek azok, ahol nagyon-nagyon-nagyon ahol nehéz. nyilván mindenhol egyébként a teljes. Erővel küzdeni kell, ugye nyilván ez a, a kormányváltás esélyt az növeli meg, hogyha mindenhol teljes erőbadomással és lendülettel küzd az ellenzék. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket az eredményeket is figyelembe véve kell ezeket a, a helyeket a remény, elosztani. Volt hány képviselő volt az első forduló után? Nyilván még egy olyan stratégiával indultunk el, hogy kevés helyen indítottunk a meggyőződésnek szerinti jó jelölteket. Mi azt szeretünk volna elérni, hogy mindenhol nyerjünk. De én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez az ellenzéki előválasztás egy választási együttműködésnek a része, egy olyan választási együttműködésnek a része, ahol már ezt is említettük különböző pártok vesztek részt. És nyilván az oszkó. Igen, én, én ezt sejtem, Ádám. Köszönöm. Na tehát itt nekünk feladatunk van abban, hogy a saját programunkat hozzátegyük a közös ellenzéki programhoz, ez ugye a programalkotás során megtörtént, és hogy annak minél több elemét tudjuk képviselni, és nyilván zöld pártként az LMP szeretné, a saját magáltal megfogalmazott zöld garanciának, zöld minimum programnak elnevezett programját érvényesíteni. Tehát nyilván mi törekszünk arra, hogy a lehető legnagyobb számban legyünk jelen, tehát a képviselői mandátumok számát tekintve, de hogy a lehető legnagyobb erővel tudjunk minél többet képviselni abból a programból, amivel nyilván mi megkaptuk a választok felhatalmazását, hogy jelenleg is az országgyűlésben tudjunk az dolgozni. Kinek a döntése volt, hogy nem miniszterelnök jelöltet. Párt az egyik testületének a döntése, végsősorban a párt kongresszusának a döntése volt, hogy így próbáltuk maximalizálni ezt, amiről az imént így beszéltem. hogy a miniszterelnök jelölt választás. Tehát így próbáltuk maximalizálni aznak az esélyét, hogy egy zöld miniszterelnök jelölt, tehát egy zöld elveket valló miniszterelnök jelölt kapja meg a felhatalmazást, hogy kívja Orbán Viktort. Én azt gondolom, hogy az jó választás volt, vagy jó döntés volt, jó politikai döntés volt, hogy odáltunk Karácsony Gergely mellé. Azt, hogy Karácsony Gergely visszalépett, az jó döntés volt, -e? ebben már nem feltétlenül értünk egyet. Mi nem örültünk Karácsony Gergely. Te tudod, hogy elnézést a közben, uh -huh. csak gondolkodom is, hogy a és, és magázódás és a tegeződést, uh -huh. azt váltogatom, de ennek legyen a legnagyobb jelentősége. Te tudod, hogy miért lépett vissza a Márkizai -a már? uh be Beavatta az lmp -t? Annyit mondott el nekünk is körülbelül, amit azóta a nyilvánosság is tud. Tehát mérlegelt ebben az a helyzetben. LSD, amelynek a melynek a támogatását szintén élvezte őket a meglepetés erejével. Tulajdonképpen minket is a meglepetés erejével Élet Azokkal az érvekkel gazdagodtunk mi is, amiket ő elmondott a nyilvánosság elé, illetve a különböző osz információk nem nem meg előzően. Tehát egy, egy tájékoztatás érte az ellenpét azzal kapcsolatban, hogy ő milyen döntést hozott. És Mikor? mi azért nem. Hát nyilván ebben a folyamatban itt volt az első előválasztás, első fordulója után néhány nap, amikor mentek ezek a nyilvános tárgyalások, megbeszélések Márkizai Péterrel, és azt megelőzően, hogy eldöntött a visszalépés, és azt megelőzően kaptunk mi egy tájékoztatást, hogy ezt a hosszas mérlegelés után ezt a döntést hozta. De ebben ti nem Nem, nem, nem. Tehát a, a konkrétan nyilván kaptunk egy tájékoztatást arra, is, hogy van egy ilyen dilemma, arra is, hogy körvonalazódik egy mi ilyen a szándék, dilemma? de ö, mi arba a döntésbe, hogy végülis Karácsony Gergely visszalépjen, vagy nem, formálisan nem lettünk bevonva. A dilemma, ahogy a nyilvánosságot is találkoztatta Karácsony Gergely, az volt, hogy, amivel egyébként én egyetértek, az az alapfelvetés, hogy lehet-e és ha lehet, milyen eséllyel Dobrev Klárával és mondjuk egy dominás DK-val az előválasztáson kormányt váltani. És én mind Karácsony Gergelyel, mind Márkizai Péterrel egyetértek abban, hogy erre ebben az esetben van a legkisebb esély. Tehát magyarul, ha Dobrev Klára nyeri az előválasztást, én egyetértek azzal, hogy akkor van a legkisebb esély, hogy a jövőjévé választásról egyőzzük Orbán Viktort. És ez látható volt hogy az első előválasztás első fordulójában is, ugye, az eredményekből. Én egyébként azzal nem értettem egyet, és most se értek egyet, hogy közvéleménykutatások alapján születnek ilyen döntések. Tehát, ilyen néhány ezer, hát egy 2 fős, hát nyilván igaz, tehát egy két ezer fős közvéleménykutatás alapján születik egy ilyen döntés, hiszen túl voltunk egy olyan előválasztáson, ahol 630 ezer, 633 ezer ember vett részt, és itt ugye Dobrev Klára megkapta a szavazatoknak körülbelül az egyharmadát, Karácsony Gergely, 27 hát, ha jól emlékszem, és Akkor... ilyen 43 ezer szavazattal megelőzte Márki Zajpétet. Tehát számunkra teljesen világos volt, hogy a Karácsony Gergely ugye a második helyen futott be, és az is világos volt, hogyha megnéztük a 633 ezer szavazatot, hogy Karácsony Gergely le fogja tudni győzni Dobrev Klárát, és Karácsony Gergelynek nagyon jó esélye van legyőzni Orbán Viktort is. Tehát miért nem tudod mi, mi... az ével gondolkodni Karácsony Gergely, vagy miért nem akart az, hogy miért nem akart, az, az nyilván az ő tudja. Karácsonyi nagyon jól látja és érzi a politika a dinamikáit, a politikai mozgásokat. Én egészen biztos vagyok benne, és, és tudom is, hogy készültek közöremi kutatások, ami alapján hozott egy döntést. És ő arra ő mérle, mérleget és arra döntésre jutott, hogy Márk Péternek ilyen helyzetben nagyobb esélye van, hogy hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, hogy ne Dobrev Klára nyerje meg a választást, és ilyen módon végül maximalizálni lehessen a kormányváltásnak az Jó, Ugye Itt az a helyzet, hogy az a nagyon faramúci legalábbis szerintem a tévedés maximális és minimális kockázata a között, de ezt most inkább minimálisnak mondom, hogy van egyfelől a nép, amely dönthet, hm. és aztán megint jönnek a pártok, előtte is, utána is, füstőszobák felejtsük el francba füstös De egy kettős a logika. Valamiben dönthet a nép, és aztán valamit ez a politika, pontosan a politikai pártok, és azt várják el a néptől, hogy miután cseleztek, utána megint döntsenek, holott, amikor a cselezés folyt, abból kihagyták őket. Bocsánat, azért szerintem ezt abszolút le lehet követni. Le lehet követni azokat a gondolatokat, és azokat a döntéseket is, amiket meghozott mondjuk karácsony Gergely, vagy adott esetben meghozhatott volna már szaj Péter is. Tehát szerintem nem, nem ez nem, nem politikailag. Nem, az úgy lett bevó, az nem, Szerintem politikailag ez legitim ez a döntés ami nem született, a másik oldalról Ez legitim igen. igen neki. De ne, a, a legitimitásáról van szó. Itt arról van szó, hogy milyen logika. Ez ne, a, az előválasztásnak nem lehet párhuzamosan több logikája, és én azt mondom neked a tévedés minimális kockázatával, hogy párhuzamos logikák érvényesülnek benne, amelynek következtében lesz majd egy miniszterelnök jelöl, de nagy kérdés, hogy ezek a párhuzamos logikák egyébként nem fogják-e egymást menet közben is és utólag is nyírni. Egyetértek veled abban, hogy párhuzamos logikák érvényesülnek, és az egyik és másik, akár egymással ellentétes döntést is lehet logikusnak tekinteni. Én úgy gondolom, hogy összességében, és ugye ezzel kezdtük, hogy hányosra értékelem az előválasztás folyamatát, én azt tudom mondani, hogy továbbra is egy pozitív, rendkívül pozitív De akkor folyamat. A már kizai Azért nem álltunk már Kizai Péter mögé, mert számunkra sokkal-sokkal fontosabb volt az előválasztáson való részvétel, és az előválasztás megelőzőbb szövetségkötésben is a program képviselete. És számunkra az ebben a helyzetben, amikor megválasztjuk a közös miniszterelnök jelöltet, ez ennek van a legnagyobb súlya a döntéseinknél. És és most az, hogy, hogy éppen technikailag mely, milyen gyorsan lehet összehívni egy annál is fontosabb, hogy, hogy számunkra egy hosszú egyeztetési folyamat érleltek ki azt a döntést, hogy, hogy a mi programunkat tudja támogatni Karácsony Gergely, és ez az egyeztetés nyilvánvalóan nem folytattuk le Márki Zai Péterrel. De Hozzáteszem, nem hogy azt volna. viszont nyilván el le lehetett Valamint volna. Ez csapat kiadást. Ez, ez nem úgy működik. Ez nem úgy működik. Számukra ezek van. sokkal fontosabb kérdések annál, hogy mi érdemben ezeket kiéreljük, ezeket a programpontokat, és megtárgyaljuk, és amikor mi azt mondjuk, hogy valaki mellé oda tudunk állni, amögött a mi teljes meggyőződésünk ott van. akkor figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy akkor felmérések ide, felmérések oda bizonyos mértékig a kapitány mégis Hát nem pontosan abban a sorrendben hagyt el a hajót, egy, ahogy egyébként az a nagykönyvben meg van írva, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam. De a kapitány van a döntéseihez szükséges információknak a birtokában a legteljesebb körben, Ő hozott egy döntést. Mi ugye kifejeztük, hogy mi megbízunk ebben a kapitányban megbízunk karácsony Gergelyben. Ugye volt a miniszterelnök jelöltünk. Ő hozott egy döntést. Mi természetesen ezt a döntést tudomásul veszük, azzal együtt, mint már nem értettünk vele egyet. Ugyanakkor a döntése mögött a is látjuk, érzékeljük, és nagyon-nagyon sok fontos is ismártatott a közveremennyel Karácsony Gergely, például azt a meggyőződését, hogy Márki Zaj Péterre van a legnagyobb esély legyőzni Orbán Véktort, ezért kér mindenkit, hogy szavazanak Márki Zaj Péterre. És egy kicsit visszakanyarodva még az előző félbe maradt gondolathoz, hogy számunkra nagyon fontos, hogy a mi programunk képviselet egy hiszen meggyőződésünk az ország számára ez a leghelyesebb irány, ugye a zöld garancia program. És azzal együtt is, ami vállaltuk azt, és nyilván minden párt vállalta, hogy az előválasztás majdani nyertese mögébe állunk, és ezt ugye tartjuk most is, mi fontosnak tartottuk, hogy azt a szemét tudjuk támogatni az előválasztás folyamatában, a miniszterelnök jelöltek versenyében, aki a lehető legnagyobb mértékben tud azonosulni azzal a programmal, amit képviseltünk. De ezt értem, De azért ez, amiről mi beszélünk, ez messze nem a mindenki egyért-egy mindenkiért. Tehát előválasztás ide, előválasztás oda, azért ezt nem lehet elmondani. Szerintem Igen, itt, a, itt, itt, itt uh, von, vannak, vannak fontos politikai szempontok, vannak szándékok, vannak érdekek, amik mellett ki kell állni, de én azt gondolom, hogy soha nem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb, hogy most le tudjuk, olyan erőt gyűjtsük, hogy le tudjuk győzni Orbán viktor és a Fidesz, és majd, hogy nem, ugye ezzel egyenértékűen fontos szempont, hogy egy olyan kormányzást tudjuk megvalósítani, ami valóban az ország érdekei szolgálja. És hogyha ebben sérül ebben a folyamatban sérül egyik vagy másik pártnak a politikai érdeke, az egy teljes mértékben vállalható kompromisszum, és vállalni is kell az ilyen kompromisszumokat. Mondjuk azt, hogy ezt értem, tételezzük fel. A nép is érti? Én, én biztos vagyok benne, hogy igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mi a személyes sorsod alakulása? Ezt majd nyilván eldönti az a politikai közösség, eldöntik a választópolgárok, polgárok, amelynek a tagjaként, illetve akikért Teljesen. leszel? Ez viszont, viszont az LNP politikai közössége fogja eldönteni. Én azt tudom elmondani innen is, hogy. Lesz majd valamilyen persze, persze, persze, persze, nyilván ez egy demokratikus döntés lesz. Én azt tudom elmondani, hogy. Ugye három és fél éve ért az a megtiszteltetés, az országgyűlés képviselőjeként dolgozhatok, és amellett, hogy a, hogy a legaktívabb ellenzéki képviselő vagyok már a, a, vagy az elvégzett munka tekintetében, én fölvállaltam annak a térségnek a képviseletét, Pécsnek és Baranyának a képviseletét, ahol élek. És az egészen, abban egészen biztos lehet mindenki, hogy én azt a bizalmat, amit, amit most is megkaptam az előválasztásnak, például a pécs hogy, hogy én kaptam a legtöbb szavazatot, azt én nagyon tisztelettel köszönöm, és egy óriási elismerése Van volt a, politikai... a munkámnak. És for... Folytatni fogom, ugyanezt az állhatatos okay. munkát folytatni kérdezem, fogom. De ezt hogy a politikának van-e alternatívája, Tesszük hogyha netán béletlenül nem jön össze. Illetve nem kell, akkor tőle. kell, hogy legyem. Tekintett Bevéve, hogy én nem politikusnak indultam én, én akkor kezdtem el politizálni, amikor az első gyerkőcöm megszületett. Az előtt is volt élet, azután is volt élet. Én igyekszem becsületes tisztességgel élni az életemet. Azért dolgozok nyilván a, a mindenki számára, nekem is a családom a legfontosabb, de azért dolgozok, hogy ne csak az én gyerekeim, nem csak az én majdani unokáim, hanem mindenkinek a gyermeke, valamennyi gyermeke ott élhessen ebben a most elárult és nagyon nehéz helyzetben lévő térségben, senkinek ne kelljen elvándorolni kényszerűségből, tehát mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. Én ezért kezdtem el politizálni. Ha kapok további lehetőséget és bizalmat abba az irányba, hogy országgyűlési képviselőként végezzel el a munkát, akkor azt nyilván örömmel olyan elvek és intenzitás mentén fogom csinálni, ahogy eddig is. Ha, ha nem, akkor természetesen élem tovább az életemet, és megpróbálok a lehető leghasznosabb tagja lenni a társadalomnak, és az eszközeimmel komplítum, élve van, a... Még nincs. Hát nyilván folytatom a civil életemet, amit az előtt is éltem, hogy 2018-ban országgyűlési képviselő lettem. Én térinformatikával, projektmenedzsmenttel foglalkoztam, közgazdászt vagyok, geográfus Doktor. Tehát az apám, aki orvos volt, azt mondaná, hogy ért valamihez. Én is úgy érzem, hogy az én ér... nem volt, az én foglalkozásom a Petőfi foglalkozásával volt azonos, tehát költőnek lenni, riporternek lenni az az ő szemében. De természetesen nekem azt kéne kívánom, hogy országgyűlési képviselőként folytathassa. Én nem várom el, hogy ezt kívánok. Én Nyilván szeretném, mert én úgy ez nagy becsületel tisztesség, és a kellőintézítással végzem ezt a munkát, de a kérdésedre, ez egy fontos kérdésnek tartom, azt tudom válaszolni, hogyha nem ezt adja a sors, nem ezt a döntést hozzák meg azok, akiknek ezt a döntést meg kell hozni, akkor az nem jelent törést az életemben, hiszen én nem született politikus vagyok, nem politikai pályára készültem fiatalom koromtól kezdve, én viszonylag későn, csatlakoztam el a közéleti tevékenység és, hozzá, tevékenység, és hozzáteszem, hogy nekem nem is volt előzménye ennek. Tehát én nem voltam soha más pártnak a tagja. Én 2009 környékén kerültem kapcsolatba az akkor alakuló LNP-vel, és nem is tervezek más párt cíneibe politizálni. Köszönöm. Tehát nem, nem fogok ilyen kompromisszumot meghozni, hogy azzal hosszabb meg a politikai pályafutásomat, hogy másik pártba igazolok. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves Oszkúr. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon szívesen. Köszönöm. Szép jó reggelt. Van zene, azt meg kéne hallgatni. Belehallgatni.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 Mám már pénzügyi zsebedben kutat Van tudat, A régi jó puha Koncsi diktatúra Helyett a pénzügyi jött Amely már ott lakult, Készen, hogy ránk nyújul Vénykádár hátam mögött S ricedben nyúlhatott a politika illatbérgyannú, máma a zsebed mutatja át a szerv és a pénzügy is, dél van az adó, de másba sem tehetsz, legőlybb elmehetsz demokráciában be, de másba sem tehetsz, ugyanúgy elmehetsz az édesanyád be, máha az ügyesek, mint pénzügyesek nem vártakok. Ha már a pénzügyi diktatúra kis mi a vagyó. Mikor a Csettamás Bedemény dal? Hogy mikor készült? Uh -huh. Fú, uh, évszámokban. Mikor lehet? Bármikor. 1997. Oké. Okay. <laughs> Um, Oszkó Péter, a kejféjancsi vendége. Az a mai eh, Válasz online-ban megjelent interjúból is kiderül, hogy amit volt módom elolvasni és kis ki jegyzetelni, tőleg, amikor fél hét jelent meg, hogy... Valójában az aktivitás, mármint hogy Oszkó Péter aktivitása annak köszönhető, hogy körülbelül tíz év elteltével ismét van a lehetőség a vitatkozásnak és a beszélgetésnek. Van tétje annak, ami történik, én azt úgy fogalmaznék, ugye most ha Onnan indulunk ki, hogy engem a politikai folyamatok annyiban érdekelnek, hogy itt lakom ebben az országban választópolgár vagyok, és azt szeretném, hogyha élhető politikai berendezkedés lenne Magyarországon, akkor az alapvető érdek, most független attól, hogy ki, milyen ideológiai preferenciával bír, hogy olyan közpolitikai állapotok legyenek, ahol verseny van. Ahol nem egy túlhatalom mondja meg, hogy mi történik az országban, hanem ahol van tétje egy választásnak, van ezáltal választó polgári kontroll az események felett, magyarán van egy kiegyensúlyozott kormányi ellenzék viadal. A mostani választásnak, a mostani előválasztásnak, bocsánat, már önmagában van egy ilyen közérzete, hogy itt tényleg nem előre leosztott folyamatok zajlanak, hanem, hanem lehet vitatkozni, lehet érvelni, lehet elmondani mindenkinek az álláspontját, aztán majd a választók eldöntik, hogy ki a preferencia. És az egésznek azért van jelentősége, mert hogy az lehet a vége, hogy egy ilyen folyamaton megerősödhet annyira az ellenzék, hogy Az a helyzet, az a, ugye nem én neveztem el így, vagy nem mi el, ez a centrális erőtér, ami egy, ami egy erős dominanciával egyedül dönti el, hogy mi történik Magyarországban a politikában, meg a közállapotokban, az egy újra egy kétpólusú demokratikus berendezkedésé válik. Ez hihetetlenül fontos, tehát az, hogy ebben az ember úgy érzi, hogy akkor végre van folyamat végre van tét, végre van valamiért elkezdeni vitatkozni barátokkal, vagy akár kevésbé ö, ö, közeli ismerősökkel. Ezt, ö, ezt én furcsának érzem, ha magyarázni kell, hogy miért csinálja az ember. Ezzel együtt kérdésként fölmerült, nem bennem, de valójában akkor ezek szerint a zászlóra, Stumpf András interjújáról van szó, hogy a zászlóra az van felír, vagy verseny. Igen, így van. így van. Mi van most a verseny? Ö... Most, már hogy az előválasztás alatt? Nem, nem, nem. ja az, a ja, az országban igen, mi van az verseny? Igen, igen. Hogy hát, van a verseny? Hát, jó igen ideje nincs oszkóra. Igen, igen. Jó, ideje nincs verseny, tehát 2010 után ö, kialakult egy olyan ö, politikai felállás. Olyanban, ahol... van, hogy nincs verseny, tehát van olyan, hogy a szél nem fúj. Hát olyan van, hogy, hogy nem egyenlő erőviszonyok között van verseny. Ennél nyilvánval... az országban volt olyan, hogy egyenlő erő, viszony, viszonyok mellett volt verseny? Hát én szerintem a rendszerváltás után voltak olyan választások, amik nem voltak kiszámíthatóak. Tehát szerintem még a, a 90-es időszakban se volt egyértelmű. 94 előtt össze-visszafordultak a, a politikai versenyről beszélünk, pol, vagy a gazdasági versenyről is ezzel párhuzamosan? Az részben külön álló dolog, részben nem. Nyilván, amíg nincs kijellelt demokrácia, addig a gazdaságot és az üzleti életet is erősen befolyásolni tudja a politika. Én szerintem verseny volt. Talán az üzleti életben egyébként még az a fajta, semlegessé válása ami ahhoz kell, hogy tényleg egy, egy normális polgári demokrácia legyünk, kevésbé alakult ki, de az, az lehet több évtized egy politikai demokráciához, politikai váltó képest. 2010-ig izgalmas választások voltak egyébként Magyarországon, 2010 után kevésbé izgalmas, lehet, hogy 2022 izgalmas lesz, és ez hangozhat furcsán annak, aki megszokta az elmúlt tíz évet, de azt gondolom, hogy valójában egyébként minden politikai, oldalnak az az érdeke, hogy verseny legyen. Verseny nélkül borzalmas teljesítményeket nyújtanak egy idő után elkényelmesedett emberek. Az a rövid idő, amit pénzügyminiszterként töltött, azt úgy töltötte, hogy azt megelőzően nem is gondolhatta volna, hogy pénzügyminiszter lesz, és arra az egy évre, közel egy évre nem érdemes, vagy legalábbis én biztos én nem úgy fogok tekinteni lévén nem is olyan gazdasági szakember, mint amiben egyébként mindent, vagy sok mindent el lehetett dönteni. De kérdezem azt, hogy az az egy év és a korábbi évek is azért arra alkalmat biztosítottak, hogy az ember ma már tudhassa, és akkor meg érezhesse, hogy mindez, ami 2010-ig történt, 2006 után, 2006 előtt, azért az módot adott arra, ami 2010 után bekövetkezett. Minden mindenből következik, ez egyértelmű. Ezzel együtt azért ö, hiba lenne azt gondolni, hogy Magyarország egy elszigetett sziget a világon belül, és a társadalmi hatások azok kizárólag ö, abból alakulnak ki, hogy éppen 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban milyen az döntés született. Az egész világon átalakult ö, ö, a politikai hangulat és közérzet, különösen a nyugati világban, és ennek azért az nem elhanyagolható oka, hogy volt egy világválság 2008-2009-ben. Tehát azért a, a kétharmados Fidesz többség az nem olyan módon egyedülálló jelenség volt a világban, hogy nagyon váratlan politikai változások történtek sok más országban is, mert egyszerűen olyan társadalmi feszültségek alakultak ki egy világválság eredményeként, amely társadalmi feszültségek aztán teret adtak hirtelen politikai változásoknak. Persze ehhez kellett a, a, az, hogy Magyarországon nem 2008-ban lett válság, hanem már azt megelőzően is, is lényegében egy eladósodottságból fakadó folyamatos pénzügyi nyomás volt a társadalmon, tehát ez egy, ez egy elhúzódóbb frusztráció volt, fogalmazunk úgy, meg kellett hozzá választási rendszer, meg kellett hozzá, hogy az egyik politikai oldaléppen darabokra esett, tehát könnyebb volt kétharmadot szerezni a másik oldalon, de azért mégis egy világválság közepén alakult ez ki, tehát ez sok minden együtt hatás eredményekét. És ne felejtsük el, bocsánat, ezt, ezt, ezt mostanában a közérlati viták részevői mindig elfelejtik, hogy egyébként a Fidesz kétharmadnak akkoriban még Ö, olyan szereplők is örültek, akik nem feltétlenül Fidesz oldalon ültek. Tehát pont a válság miatt, amiatt, mert úgy érezték az emberek, hogy itt nagyon gyorsan, nagyon operatív módon, nagyon határozottan kell tudni dönteni, és jó egy keménykezű kormányzás. Le lehet, hogy vicces lenne most előtúrni, hogy annak idején kimondta azt, hogy hát végül is nem baj a Fidesz kétharmad, legalább majd jól tudnak kormányozni, és ne aggódjunk amiatt, hogy miket mondanak a kampányban, mert hát végül is majd biztos pragmatikusan végzik el a dolgokat. Aztán ebből a kétharmadból nem ez lett, uh, hanem egy önmagát bebiztosítani kívánó a viszonyokat olyan módon befolyásoló kormányzás, hogy az mindig kétharmad maradjon, és ez az, ami eséllyel megváltozhat 2022-ben. Borzasztó nehéz megtimpelni, hogy egy 22-es választás eredménye mi az, mi lesz, de az már valószínű, valószínűsíthető, hogyha az előválasztás eredményekért nem szétesik, hanem tovább tud működni az ellenzék, hogy kétharmados többsége nem lesz. Egészen Senkinek. konkrétan meg fogom tudni mutatni, hogy merre szeretném minden a beszélgetést, de ahhoz néhány alapot le kell fektetni, és az... Készen rá. Nem, nem, az már, az már történik. Uh -huh. um, ugye a mostani diskurzusnak egy fontos eleme az, amiről mi beszélünk, és ezért is fontos, hogy eddig erről volt szó ez a 2010 előtt és után. Uh -huh. Erre hogy tetszik nézni? Uh, hát nem így. Tehát én szerintem a... Hogy jöhetett ez létre? De most hozta ezt létre? 2010-et? Nem. Amiért azt mondják, hogy hát a 2010 előttiek... Ja, ja, világos, a... értem, értem. Hát, hogy ez az oszkó, ez hiába hord ilyen inget, ezért ez egy nem ugyanolyan ember, mint aki 2010 után kezdett az egészben, vagy akkor hallatta a szakmát. Nem tudom, mert a 2010 utáni időszaknak olyan jó a reputációja jelenleg, legalábbis megosztó, fogalmazunk így. A 2010 és előtti és utáni időszak a szerintem Fidesz narratíva. Tehát, hogy az, amit most átvett az ellenzék? Amit most az ellenzék egyes -egy szereplői használnak. Tehát az, hogy egy éles választóvonal volt, és 2010 előtt a gonosz a létezett, és 2010 után pedig a, a felvilágosodás és megújulás, ez nyilván egy, egy erős politikai narratíva. Én eleve azt gondolom, hogy valójában minden kormányzati időszakban vannak értelmes és kevésbé értelmes dolgok, ennek aztán vannak különböző arányai, amin le lehet vitatkozni, de hogy valamikor minden csak rossz volt, és mindenki bűnös, aki abban részt vett, és az, az követő időszakban minden csak jó, és mindenki szent, aki abban részt vett, ez nyilván egy nagyon erősen torzító politikai narratíva, és nem is szerencsések ezek a megfogalmazások, mert, vannak. Így, lehet, vannak, mert így lehet aztán mindent összekenni, és mindenkit besározni tömegben egyik oldalról. De most múgy... egy Fidesz narratíva kezd terjedni, mint korság az ellenzéki miniszterelnök választás második fordulója van, Ö... hatékonyabban, vagy legalábbis egyre nagyobb mértékben, hogy mennyire hatékony az vagy ki. Igen, no, Mindenki keresi a, a, a számára hasznos politikai eszköztárat, ez nem most kezdett terjedni. Tehát az, hogy 2010 előtt minden rossz volt, azt szerintem 2010 utáni első napokban is használták sokan. Sőt, 2018-ig ebből állt az ellenzéki politizálás, hogy, hogy az ellenzéki pártok nem vették észre, hogyha olyasfajta fajta versengési módszeret használnak, amivel igyekeznek a másikat lenyomni a víz alá, akkor sose fog megkialakulni az ellenéki struktúra, ami versenyezni tud a Fideszel. Tehát ez nem, nem most alakult ki, hogy az előválasztás során elővesznek olyan érrendszert egyes szereplők, amik lényegében, mintha Fidesz lettek volna ki kölcsönözve. Nagyon hosszú ideig folyamatosan csinálták, aztán 18 után elkezdett ráébredni az ellenzék, hogy ezt legalábbis fékezni kell, és, és más érrendszerrel kell kialakítani. Azt a vitát, amiben aztán egy értelmes együttműködés tud kialakulni. Én egyébként azt gondolom, hogy ha lezárul az előválasztás időszaka, akkor megint a együttműködés és a közös építkezés fog visszatérni. Nem feltétlenül természet ellenes, hogy egy előválasztás során egyébként ideiglenesen picit jobban egymásnak esnek a felek. Meg lehet nézni a világon máshol, hogy zajnak előválasztások egyébként sokkal keményebb egymásnak támadást. Tűrnek el egymástól a felek, akik aztán utána képesek együtt dolgozni. Tehát ilyen létezik, hogy, hogy az egyik, egyik szereplő a másikat lehessen a vénemberezés, és aztán a végén az alelnöke lesz mondjuk az Egyesült Államokban. Tehát ilyen fordult már a világban. A különbség szerintem az, hogy ennek egyrészt még nincs meg a gyakorlat a Magyarországon, másrészt az is, hogy az ellenzéki választóknak épp a, vol, épp a lett 2018-ig, hogy az ellenzék ezt csak ezt csinálja. És eddig még az egyébként jó éles különbség látszik a, a miniszterelnök jelölti viták között a, a első fordulom, amit először csináltak meg a, a szereplők, és amit másodszor. Az első miniszterelnöki vita, az lényegében párhuzamos monológok voltak. Igen. Mindenki elmondta magáit, de nagyon vigyázott arra, hogy ne konfrontálódjon a másikkal. Pont azért, mert egyébként ezt mérte mindenki, hogy az ellenzéki szavazók azt várják, hogy itt az ezek képesek legyenek együttműködni. Ez a második ritára már felborult, mert ugye meglepetésszerű ö, ö, benyomás volt, hogy Dobrev Klára elhúzott, pedig mindenki karácsonygergergert vált az első helyre. Tehát akkor alakult egy ilyen belső feszültség. Ez most valószínűleg ebben a konfrontatív állapotban marad a hét végéig, amíg lezárul az előválasztás, de én arra tippelnék, hogy ez eddig fog tartani. Oszkó Péter jelenléte ebben a diskurzusban, az hogy jött létre? É, részben azért, amit az előbb elmondtam, részben véletlenül. Az, az, hogy megszólaljak abban a kérdésben, hogy én egyébként kitartok jónak és kitartok támogatandónak, az, az egy tudatos dolog volt. És egyébként jóval az előválasztás elindulása előtt én terveztem, hogy pont azért, mert hogy ezt egy fontos dolognak tartom, ezért el fogom mondani, hogy, hogy, hogy én egyébként valószínűleg tőlem váratlan módon, tehát én arra számítottam, hogy miután a 2010 utáni időszakban azért sokszor elmondtam, hogy szerintem Gyurcsány Ferencnek hátrébb kéne lépni, és a DK-nak ki kéne úgy magát, hogy az ne oszta meg a választókat, ezért nem fog senki, vagy mindenki meg fog lepődni azon, hogy egyébként ebben a versengésben én Dobrev Klárát tartom a legjobb jelöltnek, de ezt, ezt előre elhatároztam, hogy ezt el fogom mondani. És időpontban pedig akkor mondtam el, amikor ugye Bajnai Gordon bejelentette, hogy a karácsony reggelit támogatja, és aztán hirtelen kaptam négy-öt kérdést, hogy jó, és akkor én egyet értek e Bajnai gordon és akkor én egyébként nagyon röviden egy bekezdésbe írta a Facebook oldalamra, hogy a kérdéseket megelőzze, én pedig Dobrev Klárát. Nem Ilyen, azért mert. Gyurcsony Ferenc elmondta, hogy nem fog tisztséget vállalni, de az önmagában nem lenne képtelenség, hogy otthon a konyhában egy miniszterelnök és egy frakcióvezető van, arra se nagyon van példa a világban. Nem tudom, hogy van-e példa, nem végeztem ilyen kutatást. Én nem ismerem nagyon, milyen a szereplőket személyesen, de Dobra Klárát valamennyire ismerem, és annyira igen, hogy azt abban biztos legyek, hogy mondhat neki konyhába véleményt sok mindenki. Az is lehet, hogy Orbán Viktornak is elmondják, hogy van a konyhába ne, a véleményt. Igen. Akkor itt eljutottunk, hogy én valójában mit is szeretnék. Én valójában az emberi oldalát nézem ennek a történetnek, és... Bocsánat, csak az előző kérdés egyébként szerintem nem válaszoltam igen. még részletesen. Igen. Tehát ugye azt mondtam, hogy azt, azt én terveztem, hogy Dobrev, Klárát, Dobrev Klára melletti kiállásomat az publikálni fogom, méghozzá még azért, mert azt feltételeztem, hogy nem, nem ezt gondolják rólam az emberek, aztán sok minden konteum miatt kiderült, hogy a csomó, már ez, a csomó embert nem lepett meg. Azt, hogy aztán a vitákba olyan mélyen bele fogok menni, hogy Facebook kommentekben Egymással ö, ö, való vitatkozás során teszek olyan kijelentéseket, amiből aztán később óriási hír lesz, mert összevágják ezeket a kommenteket, és, és Márki Zaj Péterről, a, a, tett ö, mondjuk elhamarkodott jelzőket alkalmazó kijelentéseimet minden újság lehozza. Ez, ez véletlen, tehát ez áratlan, Ilyen mértékben nem akartam belemenni egyébként ezekbe a vitákba, vagy legalábbis nem De akartam most. Ha a előtt ült, akkor azért, vagy a, száv, vagy a telefonjánál, akkor nem volt olyan, mint én, hogy beírja, és aztán ugye ki is törli? Nem, kitörölni nem szoktam. Ezt nem volna. előtte Ja, ja, ja, Nem ja. miért nem, nem. nem csináltam egyébként, tehát megfontoltabb szoktam lenni, itt egyszerűen nem voltam arra felkészülve, hogyha valaki mond valamit, aminek aztán kialakul egy ilyen hangulati kontextusa, és erősebb kijelentésekkel élek mondom, egy kommentvitába, abból aztán lényegében is megszikek lesznek, tehát ez nem volt tudatos. Tehát, okay. ha valaki azt feltételez, hogy én tervezett módon kiálltam dobrám mell Klára mellé, majd aztán pocskondiázom diázom már nem az utóbbi. Ez ezt nem szándékosan erő, tettem. Egy egyéni indulatot mutat. amikor szeptember 8- -án az ország neves közgazdászaival leült Dobrev Klára köztük önnel, akkor arról a találkozóról olyan nagyon sok minden nem derült ki, legfelje fénykép készült meg, meg van a névsor, hogy az egyeztetésen ott volt Varjó László Újpest, Adjalföld képviselőjelöltje, aki ugye azon kevesebb közé tartozik, akinek ellenfelese volt, tehát nem nagyon volt kétséges, hogy ő lesz ak akkor ott az elezéki képviselőjelölt. Gábor, László Csaba, György Vértes, András és ön. Az uh -huh. Mi történt? Lényegében az, ami a Facebook kommentben szerepelt, Dobrá Klára megkérdezte, hogy mit gondolok a gazdaság állapotáról és a jövőbeni mozgásterekről, meg lehetőségekről, és ezt minden, mindenki önállóan egyénileg elmondta, és aztán még ott kicsit beszélgettünk is egymással, még bizonyos kérdésekben vitatkoztunk is, hogy mit, ki miben ért egyet. Én úgy, ér, úgy érzékeltem, hogy Nyilván azért is létezett ez a beszélgetés, hogy lehessen róla egy fényképet készíteni, és kirakni a Facebookra. A politikának mindig van egy ilyen funkciója és szerepe is, de egyébként alapvetően a beszélgetésnek az volt a hangulata, hogy Dobrev Klára kíváncsi volt arra, hogy mit mondunk, és végighallgatta. Azért akkor hadd kérdezem meg, hogy milyen állapotban van a gazdaság? Különös tekintettel arra, hogy a második fordulóban én aki mindenre igyekszem figyelni, de semmi el se érte, csak az egész vannak érzékeim, amelyek talán működnek, és amelyekből aztán tudok valami érvényes üzenetet leadni, nem tudom. A történet nem rólam szól. De a második fordulóban az ember döbbenten hallgatta azt, hogy mindenki hogy áll ki egy, somo, egy sor az elmúlt időben létrejött gazdasági intézkedés mellett, miközben egyébként a gazdasági portálokon, amelyeket igyekeztem követni, arról beszéltek, hogy itt valami egész hiszen elképesztő ígérgetési cunami van, amiből, hogyha beállnak, akkor letlégyen bárki az ország miniszterelnöke, letlégyen bárki a győztes, itt valami olyan gazdasági kényszerhelyzetbe kerül, amit először meg kell oldani, és utána történik minden, hogy az osztogatásnak valami olyan felfokozott módja jött, jön, és fog létrejönni a beígért béremelések kapcsán, a 13. havi nyugdíjjal, a ki tudja még mi mindennel, ami egy egészen furcsa helyzetet, vagy legalábbis gazdasági kényszerhelyzetet fog létrehozni, és amikor azt kérdezte Rábai hogy önök egyébként ezt meg fogják-e adni, vagy folytatni fogják-e a gyakorlatot, akkor ott senki nem nagyon tiltakozott. Hát igen, ez sajnos így van, ez a, ez a hazai politikában még mondjuk úgy, hogy éretlenül zajlik, Ö, ez az a... a jó kifejezés, hogy életlenül. É, hát igen. Ha nem fog a fék az életlenül, ez életveszélyes? <síns> Azért mondom, hogy éretlenül, mert azért máshol sem, tehát, hogy Merkel is próbálkozott azzal... Arról is a... beszélünk, kezdünk a... élesedni, arról is beszélünk, hogy amit ön mond, vagy én mondok, az mennyire komolyan vehető. Én azok Életen. közé tartozom, aki azért is dolgozik Magyarországon, mert tudok angol, de nem tudok úgy angolul, mint ahogy magyarul. És a szavaknak óriási jelentősége van, és én az elhangzottatoknak tulajdonítok jelentőséget. Igen, elmondom, hogy miért azt a szót használtam, hogy éretlen, mert azért a világ semmelyik pontján nem kampányolni. Volt, hogy Merkel egy választás során két forduló között bedobta, hogy Áfát kell emelni, és ezt még Németország is borzasztó nehezen viselte. Miközben ott nyilván a költségvetési fegyelem az mindig egy elvárt választói szempontrendszer volt. A takarékosság az egy, az egy pozitívum. De hogy de hogy az érett demokráciákban sem egyszerű elmondani a választóknak, hogy figyeljetek, most olyan a gazdasági helyzet, hogy, hogy itt... Mit fog ez eredményezni, hogyha uh, következik, de, amit... De igen, igen, válaszolok a kérdése. Tehát az, hogy mennyire életveszés az állapot, az ugye nem véletlen mondtam előbb is, hogy Magyarország azért mégiscsak egy kis, kis nyitott gazdaság, az a osztogatások mértéke ellenére, Nagyobb arányban függ attól, hogy mi fog történni a világban, és azáltal milyen helyzetben lesz Magyarország. Elképesztő mértékű az ígéreterseny és az osztogatás, még az is lehet, hogy rendszerváltás óta ilyen mértékű nem volt. Ezt, a, ezt az állítást valószínűleg meg lehet tenni, de ugye jelenleg ömlik a pénz a világban mindenhol. És az elmúlt tíz év erről szólt, hogy a világban ömlött a pénz, és a bankok szórták a pénzt, és az unión belül a, a, a felzárkóztatásra szoruló országoknak nyújtott támogatások folyamatosan nőttek. Tehát ebben a pénzdömpingben ez az ígérgetés, ez, ez nem váratlan fogalmazzunk úgy. Ráadásul, amit az ellenzék csinál, az sem feltétlenül alaptalan abban a tekintetben, hogyha most számokat akarunk mondani, akkor jelenleg ilyen gazdaságfejlesztés, gazdasági szereplőknek nyújtott támogatás címén, uh -huh. amely valószínűleg nagy az érték, rendbeli különbség a kormány és az ellenzék között, kb. a GDP 6%-át költi el a kormány, ami azért nem kis pénz. És ráadásul ugye most a konjunktúra-dekonjunktúra ciklusokból fakadóan, a következő időszakban még, hogyha be is omlik az adósságpálya, egy gazdasági növekedés, Időszaka elé nézünk, tehát itt GDP 4 5 megfelelő növekedések állnak elő, ami mindig plusz költségvetési mozgást ad. Tehát óriási adósságfelhalmozás történik most ígéretversenyek választás előtti kifizetések hitelfelvétel. eredményekén, hitelfelvétel, stb. stb. stb. A hitelfelvétel az nyilván részben a meg nem kapott uniós támogatások előre elköltésének a céljával. De a válaszom az, hogy ha a világ ebben a kegyelmi állapotban marad néhány évig, akkor akkor nem kormányzás lesz 2022 után, hanem ennek a fokozatos kiegyensúlyozása. Ezt ugye a, a Wangos House a Terminus Technikus, azt ilyen soft landing-nek szokta hívni, tehát hogy nem hirtelen okay. megyünk a falnak, hanem ezt ki lehet egyensúlyozni. Ha nem, ha baj lesz a világban, ha összeomlanak a tőzsdék, ha megint pénzügyi problémák keletkeznek, ami nem zárható ki egyébként, akkor, akkor bárki kerül kormányra, nem irigylem. Hát hogy a miniszterelnök jelölti vitákon a Covid-ról, mint olyanról, olyan mértékben nem esik szó. Nem, a, nem esik szó ezt... a migránsokról sem. Tehát, hogy egész egyszerűen vannak egy... szereplők a színpadon, akikre valamilyen okból nem jut reflektor, miközben ott átsodognak, és a szerepük amiért ott van, az nem jelentéktelen. Igen, ez ö, éretlenség? Ö, hát ez az, ami kevésbé tetszik mondjuk úgy ebben az, az előválasztási folyamatban, hogy előttek elkezdtek egymásról beszélni, és nem arról, amit egyébként, ami egyébként az egy országot kérlek, kellene olyan, hogy De a körzeti orvosod és a körzeti orvos azt mondani, hogy fialod magának nagy problémái vannak, de engedje meg, hogy elmondja, hogy nekem ilyen problémái van, és amikor eljövök, akkor azt mondom, hogy hát nekem a körzeti orvoshoz képest semmi problémám nincs. Az egy másik kérdés, hogy az én bajommal se foglalkozom. Ez el tehát én is azt mondtam, hogy valójában programokkal kéne versengeni, csak valószínű jelöltek meg azt hiszik, vagy egyes jelöltek azt hiszik, most szándékosan nem nevesítek senkit, hogy ne olyan hibával esek, mint legutóbb, hogy aztán megint szalakszímbe kerül a nevem. Hogy hogy, hogy az egymásnak ö, ö, szegezett, egymást minősítő állításokkal könnyebb nyerni, mint mondjuk programokkal versenyezni. Igen, de ez nem egy jelentéktelen dolog. Mint ahogy az se jelentéktelen, és itt azért elindulunk a főcsapás irányban, amelyben a főszereplő ön. Igen. Nem Dobrev Klára, és nem más. Hogy azt követően, hogy ön letette a voksát Dobrev Klára mellett abban a Facebookban, tehát magában mm. a konglomerátumban, ahol ön megszólal később, már azt megelőzően, elkezdenek önnel foglalkozni abban az értelmiségi körben, amely értelmiségi körnek én valahol a peremén helyezkedem el. Valamikor nagyon szerettem volna a központjában lenni, de éppen abból adódóan, ahogy viselkedtek ott bent a körön belül, az elvette tőle a kedvemet. És elkezdték az ön múltját szétszállazni, hogy ön egy mennyire nem komilfó személyiség. Tehát, hogy ez az oszko, ez mit pofázik itt, amikor valójában, hát ha nem is mondjuk azt, hogy a börtönben a helye, de a kéne. Tehát itt a 24, hogy Oszkó Péter meg a Söjtöri Romák, amiről ön aztán hosszan írt, de mint nagyon jól tudjuk, akit kabátlopásba hoznak, az már az sose fogja megmagyarázni. Aztán előjött, hogy ön 2010-ben hogyan szegődött és szerződött az OTP-bank többségi tulajdonában lévő portfólión ZRT-hez és adt el a lelkét Sányi Sándornak, akinek a lelkét aztán később megint elkezdték elemezni. Aztán előjött Lázár György, aki Oszkó Péter morális fiaskójáról beszélt abból adódóan, hogy hogyan vállalhatott ön vizerigazgatósági tagságot 2012-ben, csak nézem, hogy még életben van-e. Aztán előjött az, hogy ön a hatalom közelinek látszó Balatonfelvidéki ingatlan beruházás, ez itt az Oszkó Péter befektetése a Tiborcs Istvánhoz köthető alapkezelőnél, a Balatonhenyei Úriás birtoknál, és ott már megjelent a hatházi is, aki ugye amit mond az mindig, az az átlátszó, az meg ugye egy olyan hely, ahol csak olyanokat e, tesznek pellengére, vagy helyeznek pellengére, akik erre rászolgálnak. Ez már 2021 március, aztán előjött a luxus villája, és valójában olyan helyzetbe hozták önt akarat a dacára, vagy ellenére, én csak meglepődtem azon, hogy hirtelen az állásfoglalása okán nem az állásfoglalását kezdték elemezni, hanem önt. És aztán később az önintulata, Egyebek között, és ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, ennek is volt betudható, bár ön nem ezekre hivatkozott, illetve amikor hivatkozott, akkor nem ezen a módon. Nagyon tévúton járok, amikor azt mondom, hogy azért ez önt némileg felpaprikázta? Pszichológiák való, valószínűleg nem, de egyébként nem, engem nem ért meglepetésként, meg nem, nem szoktam a, az olyan típusú vádaktól rosszul aludni, amikről tudom, hogy nem igazak. Tehát alapvetően azért... De önmagában mert... az rossz, amikor az ember képtelessége kell vádolni, nekem is van tapasztalatom. Persze, abszolút. Ezért tökéletesen egyetértek. És ez nem Olyan életlen, tekint... hogy ez bekövetkezett. Persze. Csak, hogy ez nem, nem lepet meg. Kinek az önszer? Kik, De nem... Kinek ön a szemébe? Igen, igen. Egyrészt azt gondolom, hogy ez sajnos Magyarországon és sok más ország viszony viszonyrendszerében nem szokatlan. Sokkal könnyebb úgy kezelni valakinek a vitatkozásra alkalmas megjegyzéseit, hogy azon nem vitatkozik valaki, hanem a másikat igyekszik lejáratni. Nem én lennék az első, akivel ez megtörténik a magyar politikában, vagy bármilyen más politikában. Annyiban nehezebb falat vagyok, hogy én egyébként nem vagyok érdemes lejáratásra, mert hogy nem indulok választásokon, meg nem politizálok, és ettől nem is olyan könnyű elhangatni. Hát igen, a, nyilván a véleményemet azokat sokan próbálják diszqualifikálni, de ettől én nem én érdek egy, meg. Én egy folyos figur, akit érdemes kiiktatni? E, e, válaszolhatom volna így is, csak az nagyon e, szerintelen hangzott volna, hogy azt is lehet vonni ezekből a, a, a furcsán egy időben megjelenő cikkekből, meg abból, hogy mennyire értemetlen állításokat tesznek, hogy ezek szerint volt súlya annak, hogy én, hogy én jeleztem, hogy én Dobrevklárát támogatom, mert hogy, mert hogy volt ez annyira fontos kijelentés, hogy akkor hirtelen rólam kellett, azon, kellett akik elkezdeni beszélni. voltak azon a megbeszélésen azoktól elvárás volt, hogy később támogassák Dobrev Klárát. Nem, nem, nem, nem. Sőt, kifejezetten ö, ki, többen, elhang, ö, többen tettek olyan kijelentést, hogy örömmel leültek beszélgetni Dobrev Klárával, de egyébként leülnek másokkal beszélgetni. Én ezzel én is leültem mással beszélgetni, ez nincs összefüggés azzal, hogy egyébként jelöltként személy szerint őt tartom a legalkalmasabbnak. A többi szereplő nem követtem pontosan, de lehet, hogy nem állt bele ilyen mértékben véleménnyel az előválasztásba, mint ahogy én beleálltam. Ezeken a megjelen cikkeken kívül egy csomó közvetlen visszakérdezést kaptam, amik elsősorban azt firtatták, hogy mit élva, mitől vagyok én ilyen bátor, hogy, hogy, hogy gondolom, hogy én olyan bátor lehetek a NER világában, hogy fogom magam is kiállok, és azt mondom, hogy jó az előválasztás, és, és, és bárkit XY támogatom. Ebből nekem az is kiderült, hogy egy csomó nem mernek kiállni egyébként. Tehát egy csomó embernek van még határozott véleménye, csak azt mondja, hogy hát ő ezt nem mondja el, mert ki tudja, mit csinál vele a NER, meg az én esetemből látszik, hogy ez nem is csak a NER, tehát, hogy itt egy olyan típusú versengés zajlik, ahol egyébként minden szereplő beveti a saját eszközrendszerét. Ezt egy csomó, csomóan azt mondták, hogy ők ezt nem vállalják, amit én vállalok. Az életében... Nekik is van véleménye, de, de nekik is van vélemény, csak ők ezt nem kívánják maguknak. Az Bizonyára én... igen van, van abban, hogy az ember húsz ilyen cikket olvas, akkor a, a az követő vitában lehet, hogy ingerült benne reagál. az ahhoz fűzött kommentárokat, és abban az az értelmiségi elit, amely korábban az előválasztás előtt nem volt ennyire szegmentált, nem volt egységes, de szegmentált sem, az is ö, feldarabolódik, és lesznek oszkópártiak, és nem oszkópártiak, miközben, ha nem szólalt volna meg, nem helyezte volna őket ebbe a szituációba, és nem szólaltak volna meg. Tehát valami olyan... Ö, mérhetetlen szegmentálódás történik, hogy halvány gőzöm nincs. Tehát én egyetlen nem vagyok olyan optimista, mint ön, hogy amikor vége van az előválasztásnak, akkor hirtelen ez az egész ismét egyesül, hiszen olyan vélemények Éltem. hangzanak el, amelyek legalábbis számúra nehezen teszik azt lehetővé, hogy utána kihűlve ezek a vélemények alkalmasak legyenek arra, I, hogy elfelejtődjenek. Igen, igen, Ez egy csomó ember, aki nem fogja szeretni egy más bári hár Istennek barátaimra nem mondani, nem volt jelentősége annak, amit mondtam, amire azt lehet kérdezni, hogy de akkor én mondtad? Hát igen, de azért ez egy érdekközösség is. Tehát itt nem, nem csak arról van szó, hogy itt mindenki szeret mindenkit, hanem ahogy a politikában ez egyébként szokványos. De az, az érdekek... nem lenne muszáj így politizálni. Nem, ez, legyet, ez legyet értek. Tehát lehetne programokról vitatkozni és ki lehetne... lehetne módon viselkedni. Igen, és ki lehetne hagyni a, a vita eszköztárából a másik személyét Jó, diszvalifikálni meg kell, próbáló eszközöket. Egy-két praktikus kérdés felmerült-e az 2010 után, hogy ön külföldön éljen? Hogy kimaradjon mindabból, ami itt van? Nem tartósan, akár csak átmenetileg? Elvielegel felmerült, tehát gondolkodtam is ilyen lehetőségkör, és aztán úgy döntöttem, hogy nem. Azt kérdezem öntől, legyen ez egy gazdasági ember, legyen ez egy értelmiség, legyen ez egy újságíró vagy művész. Van-e az oszkónak egy definíciója arra, miközben korábban nem gondolkodott róla, és egyébként így per definíció nem extra hülyeségnek tűnik, hogy hol kezdődik a kollaboráns lét? Ó, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nevezetesen itt él valaki Magyarországon, megengedheti-e magának azt a luxust, hogy ahányszor a szembe jön vele, nem hogy az út túloldalára menjen el, de hogyha Sopronban van, akkor Debrecenig utazzon. Mm -hmm. Nem értem, láttam a ötödik pecsétet az utóbbi, nem tudom három-négy évben kétszer is, vagy néztem meg. Tehát, hogy az ilyen típusú <coughs> rendszerekben, ami sokszor a nyomásgyakorlás eszközeit mondjuk úgy, hogy egyre, egyre gyakrabban használja, ez, ez, ez az egyik legizgalmasabb Ez hogyan borzasztott morális... a saját magára? Úgyhogy ez, ez egy folyamatosan vizsgálandó kérdés. Nyilván <coughs> borzasztó nehéz definiálni ezt általában, mert lehet, lehet hát hogy olyan álláspontok... extrém álláspontokra helyezkedni, hogy aki adót fizet egy ilyen országban, az önmagában Persze. már kollaboráns, mert hogy kérem szépen ezzel is a rendszert tartjuk el. És van olyan típusú, olyan mértékű, elvetemült rendszer, ahol már ilyen kérdéseket is fel kell tenni. Azt gondolom, hogy Magyarországon pillanatilag a helyes közállapotokért való küzdelem az elvégezhető az országon belül, tehát nem kell emigrációba kényszerülni és külföldről publikálni ahhoz, hogy az ember pozitív hatást tudjon elérni a, a, a rendszer javulása tekintetében, mert ezért is gondolom, hogy én itt élek, és egyébként viszont megengedem magamnak, hogy a nyilvánosság előtt elmondjam a véleményemet, mert ez már egy erős cselekedetnek tűnik. Sőt, az is igaz rólam, hogy amett, hogy itt fizetem az adómat, amellett miután itt végzem az üzleti tevékenységemet, ezáltal kapcsolatba kerülök nem csak a rendszeren kívüli szereplőkkel, vagy az államtól független szereplőkkel, hanem árami szereplőkkel is. Én itt mindig azt az elvet vallottam, hogy nem az a helyes magatartás, hogy fogadjuk el, hogy az állam mindig korrumpálódik, és ezért nem üzletelünk vele, mert eleve korrupnak tekintjük, mert ezzel legitimáljuk azt, hogy aki éppen hatalmon van, az mindig saját pénznek tekinti a közpénzt. Ez szerintem a legnagyobb hiba ezt legitimálni. Én akkor járok el helyesen, hogyha én azt várom el az államtól, és úgy is elkedek, hogy ne akarjon, ne akarjon korrumpálódni, és ne várja tőlem sem a korrumpálódást, hanem tisztességes módon kelljen működni, és ha én tisztességes módon egyébként fent tudom tartani a tevékenységemet, akkor én, én pont, ezt, pont, én pont ezt, abban az irányban én ezt, nyomom ezt értem, a... De, de önnek ez nem erőségi, ugye? Van a vicc. Mindjárt ki derülni, hogy miért, miért mondom ezt. Hogy van a vicc, amikor haldoklik a Rothschild, és azt mondják a halálos ágyán a gyerekek, hogy Apánk, annyi bajunk volt abból, hogy mi zsidók vagyunk. Mondjuk azt, hogy a te halálodat követően hogy mi nem vagyunk zsidók, mert ugye a zsidóságot te alapvetően, te fémjelezted, és akkor azt mondja az öreg Rócsilt, hogy oké, okay, mi eldönthetjük, hogy nem leszünk zsidók, de mindig lesz valaki, aki emlékeztet rá. És ezt egyemek azért mondom, mert a Válasz online -on megjelölt interjúban ugye az van, egyebek között, egy hosszú interjú, hogy nem épültem össze a NER-rel, transzparensen üzletelek, ennek az a következménye, hogy a Magyar Nemzet Vörösbáróként ír rólam, a 24. hun pedig lejárató cikkek jelennek, meg plusz hatházi ákos is elővesz. Na most ugye ez, ugye egy itt élő számára talán érthető logika, de én egyszerre tudok itt élni, és tudok e, e, messzire jött ember lenni, van is ebből éppen gondom, hiszen ha transparensen üzletel, miért következik akkor abból az, hogy a magyar nemzet vörösbáróként ír és a 24 pedig lejáratott cikkeket ír, hiszen pont az ellenkezője. Igen, de fináltalában egy olyan rendszerben élünk, ahol minden oldalról elvált valamiféle politikai logikát és igazoltást. És a 24.hu közös nevezője? E, a, a, a, ott, a, amit mondok, tehát hogy Mára ez az elmúlt tíz év, és lehet, hogy a rendszerváltás után időszaknak más periódusa -e is valamennyire azt eredményezik, hogy az az, az az alap és logikus gondolkodás és elvárás, és az én működésem azt gondolom, hogy ezzel, ezzel állok szembe, hogy hát mindenkinek igazodni kell valahol. De miért lőnek mind a két oldalról önre? Hát mert egyik helyre sem igazodom. Tehát abban a pillanatban válik kvázi ellenségi az ember, bár ezek ilyen finom lövések azért, tehát nem, nem, nem, nem, nem akarom Mártinak azon beállítani azon magam, azon magam, hogy... Volt, hogy nagyon felhúztam magát. Azon felhúztam magam, mert az szerintem nem önmagában politikai jellegű volt, de ha akarunk arról beszélni, akkor ingyen beszélek, csak ezt, ezt a gondolatot végig akarom mondani. Tehát, hogy én azzal önmagában konfrontálódást vállalok, hogy nem igazítom a véleményemet, meg a megnyilvánulásaimat semmilyen oldal elvárásaihoz. De Akkor visszatérünk ahhoz, hogy jön egy nagyon komoly ember, hiszen egyébként miért adnának ilyen mértékben a véleményére jelentést? Valószínűleg nem lőnek. Igen, valószínűleg volt annak jelentősége. Sokak, át, sokak jelentőséget lődenizottak annak, hogy én azt mondtam, hogy igen, én szerintem személy szerint Dobleg a, a legalkalmasabb ember arra, hogy egy ellenzéki minisztert jelöljön. Miközben ilyet nem állított, hogy például ez a Sölyt ez nem lett volna, hogyha nem áll ki Azért nem tudom, mert annak van egy másik vonulata. tehát az Azért azt kell látni, hogy a hogy én közéleti szerepben vagy ilyen véleményformáló szerepben megjelennek, és ezzel konfliktus állok ráadásul mind a két oldaldan, mert egyik oldalnak a véleményéhez sem vagyok hajlandó fegyelmezetten igazodni, mert az üzleti életben is olyan tevékenységet végzünk, ami az ismert tevékenység közül az egyik legmagasabb kockázatú, és ezért a leg legtöbb konfliktussal és konfrontációval jár. Mi magas kockázattal fektetünk be cégekbe, amitől azt várjuk el, hogy az általunk adott pénzből jól működjenek, és az alapítók menedzsment az, az jól ö, ö, ö, ö, ö, működtesse a céget és termelje ki a nyereséget, és ez nem mindig sikerül, pont azért, mert ezek magas kockázatú és a nem mindig sikerül pillanatában egyébként sokszor konfliktusba keveredünk ezekkel az alapítókkal. Normális esetben ezek a konfliktusok, ezek elrendezhetőek, van, ahol elmérgesednek. Ez az ügy, ami a 24.hu megjelent, ez egy ilyen végtelenül elmérgesedett ügy. Ebből a cégben ráleszul nem is mi fektettünk be, mi csak megvásároltunk egy portpódiót, tehát nekünk is a nyakamba zuhant egy már háborús helyzetben álló beszámolókat rég, régóta nem adó cég. Az alapítók lényegében abban voltak, érdekeltek, hogy akkor már dőjön az egész, és döntötték a befektetőkre. Az, hogy ebből cik lett, az nem csak azért van, mert a politika eszközöket a arra esetleg, hogy rólam valami de honosználó jelenjen meg, hanem azért, mert az üzleti életben is voltak olyan sajnos orkó előforduló konfliktusaink, ahol néhányan, akik egyébként azt gondolom, hogy nem helyesen jártak el, de ebből nem csak nekünk okoztak veszteséget, hanem maguk is veszteséget szenvedtek el, aztán írattak egy ilyen cikket rólunk, amely utána hihet, ez, ez önmagában még nem biztos, hogy az politika. Egy a készült cikk? Hát én azt gondolom, hogy elfogult cikk, fogalmazzunk úgy, az, hogy a körülmények, milyen körülmények között keletkezett, azt nem tudjuk. Ami, amiért azt gondolom, hogy esetleg más befolyásolat is állt, hogy utána, tehát még előtte elküldtük a 24 pont egy tételes felsorlást arra, hogy nálunk egyébként milyen bizonyítékok, milyen dokumentumok ö, ö, lelhetők fel ahhoz, hogy egyébként világosan látszó, hogy mi történt ennek a cégnek az életében. Ezt úgy, ahogyban félretették, nem is foglalkoztak vele a cikkbe, mintha nem, nem létezett volna. Majd megjelent a cikk, és mi kiadtunk egy sajtóközleményt, és azt sem voltak hajlandóak megjelentetni. Ez már nem gondolom, hogy a gazdasági üzleti konfliktus hatása, ez már mondjuk úgy, hogy további magyarázatra szorul, hogyha 24.hu megír egy cikket, ahhoz mi információkat adunk, azt miért rakja félre, és ha meg kiadunk egy közleményt, az miért nem jelenteti meg utána. Tehát lehet annak is hatása, amit ön mond, hogy azért volt egy rövid periódus, amikor nem, nem volt senkinek ellenére, hogyha rólam kellemetlen cikkek jelennek meg, de mögött azért volt egy másik üzleti jellegű konfliktus is. Én nem gondolom, hogy ön paranójás, vagy hogyha az akkor pont olyan mértékben, nem szerintem még az egészségesbe belefér. Az egy másik kérdés, hogy Magyarország klimája nem kedvez a banántermesztésnek, de a paranójának valamiért igen. És el fogunk jutni Budai Gyulához, hiszen Budai Gyulának elévülhetetlen érdeme van a futóbolondozáshoz. De még mielőtt a futóbolondázáshoz eljutunk, hogy mennyire megvan most is a futóbolondozásnak a táptalaja. Nagyon röviden hadolvassak el egy a napokban megjelent írást, amit a Magyar Nemzet jelentetett meg, és ami a hírtévé híri a vezérigazgató és egy fontos Fidesz ideológus, vagy legalábbis sokszor magát fontos ideológusnak feltüntető Szikszai Péter tollából jelent meg, amely úgy szól, az elmúlt hét terméke, Orbán Viktornak el kell gondolkodnia. És ebben egyebek között a következő szerepel. Ön nincs benne, de potenciálisan ugyanott Nem arra. kell, hogy mindenben benne legyen. A Budapest Globál fedőnevű szakmai szervezet, fedőnevű, amely papíron az összetett és folyamatosan változó kihívásokra adandó válaszokat keresi, valójában Karácsony-Gergely miniszterelnökségének támogatására jött létre. Olyan prominens személyek álltak a főfogármester mellé, mint Csányi Sándoró, TP vezér, Hernád is elnök vezérigazgatója, vagy Varga Zoltán a baloldali média tulajdonos 24.hu Én a cikkben, de a budapest a az IKEA, a Prezi, a Vodafone is besorolta Lollalá csak a tényt, a karácsony iránt érzett bizalom kinyilvánítása, épp az előválasztás kellős közepén történt meg. Majd később a Budapest Glóvek persze csak azoknak volt meglepő, akik nem ismerik a felsorolt cégek és vezetőik világnézeti beállítottságát és a pénzbenek gondolkodás módját, és akkor itt szükség Péter egyel egyenként sorra veszi Árvai Pétert, Bargazoltát, Vinnai Balást, Csányi Sándort, majd azt mondja, üzletben nincs barátság, ez igaz vannak, viszont szimbolikus majd beszél Hernádi Zsoltról, majd így zárja írását. A jól felfogott érdekek szférájában nevetséges lenne moralizálni. A tanulság azonban világos. Ahogy a pénznek nincs szaga, a tőkéseknek sincs színe. Akik eddig a futballmeccsek diszpáhojáról készült fotókból, közös projektből, szalagátvágásokból és kameráknak szóló válveregetésekből indultak, kicsalódniuk kellett. Na van állnak a jövőhez azok, akik a pénzemberekben a megerősödő Magyarország örök garanciáját látják. Ugyancsak ki lenne az üzleti körökre bízni a miniszterelnök kiválasztását is, hiszen ha a leggazdagabbaknak szakmai, a politikai és emberileg az a karácsony felett meg a legjobban, aki a saját lábában bukott el a rajtvonalon, akkor nem csányéktól érdemes politikai tippeket kérni, majd záró a Fidesznek és személy szerint Orbán Viktornak is szükséges átgondolnia, kikre számíthat jövő tavasszal, a jól felfogott érdek is ezt diktálja. Értem, mi a kérdés? A kérdés az, hogy ez valójában egy rejtett fenyegetés azzal kapcsolatban, hogy mindenki jól gondolja meg, hogy a gazdasági élet részeként hajlandó-e, olyan szerepvállásra, mint amilyen szerepvállalást adott esetben önvállalt, akkor, amikor elfogadta Dobrev Klára meghívását, ami egyébként abszurdum. É, én is azt gondolom, é, és én az ebbe, ebben nem akarok. Orbán Viktornak azt mondja, hogy miközben Orbán Viktor nem hord szemüveget, ő Szikszai Péter ajánl egy szemüveget, hogy mégiscsak lássa meg, hogy akikkel ő barátságban van, vagy legalábbis a futballpályájába engedi őket, azzal gyakorlatilag a Brutus engedi meg, aki egyébként a bátyjában ott hordja én, a én, a, én a világot ezzel teljesen ellentétesen értelmezem. É, értem, csak én, én nem véletlenül mondtam a paradóját. Persze, persze, értem, csak én. <tos> a, tehát, hogy amellett, hogy a napi tevékenységemet a közéleti viták mellett az üzletben a napi sikerek elérésére igyekszem fókuszálni, azért összességében az érdekel, amit, amit csinálok, az pozitív hatásokat gyakorol a környezetemre. A, a, a saját üzletitelemre, a, a, a családomra, a barátitáságomra, de szélesebb értelemben a, az országra, a társadalomra, vagy sem. A, én, az én értékrendemből az következik, hogy az üzlet az nem egy politikát kiszolgáló valami, és nem is szabad, hogy az legyen. Hogyan, lett, hogyan a... juthattunk el oda, hogy ma mégis annak tekintük? Vagy egy részét legalábbis? Ezt, hogyha udvariasan akarok fogalmazni, akkor fogalmazunk úgy, hogy egy fiatal demokrácia és piacgazdaság vagyunk, és bizonyos alapvetéseket még nem sikerült elsajátítani. Sőt, ezek az alapvetések ezek, ezek válság mindig gyengülnek, mert ha baj van, akkor a, a demokráciával kapcsolatos elvárások azok mindig De ez egy ugyanolyan, de... mint a filozófusper, hogy a filozófus valójában az értelmiséget járatjuk le a generál, amikor pedig így beszélünk az üzletről, akkor az üzletemben De, de ugyanolyan. General, tehát az érdekében, sem... hogy mi maradjunk, aki majd. Eldöntjük, hogy éppen kivel szorulunk. Az értelmiségnek sem az a feladat, hogy mindig a saját politikai oldalát kiszolgálja, az üzletnek sem az a feladat A normális társadalom úgy működik, hogy van egy politikai felhatalmazással rendelkező most, kormány, van a meg van az, az ön, önálló. Nem ön érzékelje a normális társadalom? Nem, de hát abban az irányba akarjuk eltolni a dolgokat? Nem? Tehát, hogy az én megnyilvánulásaimmal az. Ez a normális társadalom. Hát minden társadalom képes fejlődni, és mi, mi azért még nehezen lennénk nevezhetőek egy. A kialakult több generációs piacgazdaságnak, és nehezen lehet nevezhetőnek egy, egy stabil sok évtizedes hagyományokkal rendelkező demokráciának. Ezért merülhet fel a kérdés egyáltalán, hogy a politikai válogassa meg, hogy milyen üzletemberekkel baráckozik, mert ki tudja, hogy melyik mennyire hűséges. Az üzletembereknek nem dolga, hogy a politika felé hűségesek legyenek, a politikának nem dolga akár elvárja az üzletemberek külségét, akár kiszolgálja azokat a politikának. Egy szabályrendszert, egy rendszert kell teremteni, ahol az üzleti életbe dolgozók pedig normálisan végezhetik a tevékenységüket, részben felelősséget vállalva a társadalom normális működésére is, de részben pedig előidézve azt a gazdasági növekedést, amiből mindannyian élünk. Ez lenne a normális felosztás a dologban. a a korrekt világról beszél, csak arról beszél, ahol vannak olyan kritériumok, amely kritériumoknak az áthágása nem csak azt jelenti, hogy valakit nem hívnak be egy szalomba, de az utca ember is ugyanezt gondolja, mert hogy ez így Ezért mondom, én az, ellen, ezért mondom én az ellenkezőjét ennek, hogy hát ha az utca emberéhez is eljutnak olyan gondolatok, amitől aztán esetleg nem vesz ennyire természetesnek dolgokat. Ez ne legyen természetes. Okay. Uh, ugye, uh, tehát 8. követően azért kapta önt fel a sajtó, mert a Fidesz kommunikációs stratégia Márkizai Péterrel szemben érlt Kósa András nyilván a karaktergyilkolásás lesz, hogy látom, ezt egyelőre önként és dolgoba végzi helyettük a DK egy része, meg a most csalódott szocik párbeszédesek. Avasom be engem a Facebookos tevékenységének a rejtelmeibe, hogy az hogy van, hogy ön ül és nézi a Facebookot, és ha netán véletlenül fogja magát és hozzászól, az valójában minek a következménye. Tehát hogyan jöhetett létre ez a Történet, no, no, érdekes megjegyzéseknek. Hát a, amát, hogy a Facebook kommunikáció mondjuk úgy, hogy előre tervezett része az, ami a Loszkó Péter blogja Facebook oldalon megjelenik, ott raktam ki, hogy Dobrev Klárát támogatom, ez volt a tervezett rész, egyébként meg olvasgatok híreket, olvasgatok megjegyzéseket, és általában ráadásul olyan emberek megjegyzéseihez szólok hozzá, akit ismerek, személyesen releváns a véleménye, és esetleg akár vitatkozni is akarok vele. Kósa Andrásnak ez a kijelentése, ez azért volt furcsa, mert hogy pont Márkizaj Péter az, aki, e, nél nem kell hosszan nyomozni ahhoz, hogyha valami, ha valami furcsa kijelentést akar az ember elővenni, és, e, e, e, e, és mindenáron a lejáratására használni, arra Márki Péter az a típusú politikus, akikért szeret erőseket mondani, önmagában Jö, is megosztó. Jó, amit nem pontosan idélek, hogy bolond beszéd, de van benne értelem, az áll a Márkizaira, vagy nem áll? Persze, ez, ez, ez politikailag teljesen értelmezhető stratégia, amit ő folytat, sőt, hát a világban mások is dolgoznak így, hogy erőseket mondanak, provokálnak, és igyekszenek a provokáció másik oldalán kontrollt vesztett személyekkel szemben kedvező politikai kérdelem, pozíciókat maga, maga. venni. Tehát a Kósa András én ismerem személyesen, vitatkoztam már vele máskor is, jeleztem, hogy szerintem egyébként Márki Péter esetén nem feltétlenül Uh, úgy kezdődnek a politikai viták, hogy egyes -egy szereplők erőszakosan konfrontatív uh, kijelentéseket tulajdonítanak neki, mert Márkizaj Péter magától is tesz konfrontatív kijelentéseket. Ezzel egy időben esetleg csak, hogyha most ezt vég, vég, végképp ki akarjuk elemezni, ugye megjelent Juhász Péternek az interjúja Márkizaj Péterrel. Ez később jelent meg balondról. Hát igen, de, de az én, a, ami, amin én felbosszantottam magam, az, azok az ott elhangzottak voltak. Tehát Hó először csak egy rövidet hogy szerintem Márkizaj Péter ezt megoldja saját maga is nem szorul ebben az ellenfelei segítségére. És ugye Juhász Péternek jelent meg az a hosszú egyórás beszélgetés, ahol nagyon sok kemény állítás hangzott el rögtön így egyben, ez a kormányfele meleg, meg stb. És ott hangzott még ez az, hogy 2010 után nem volt elszámoltatás. Tehát ugye nem azt mondta már Kizai Péter, hogy maradtak ügyek, amik feltáratlanok, maradtak, ami az MSZP és a Fidesz közös érdeke volt, hanem Expressis Veris kijelentett, hogy a 2010 előtt Kormányos mennyi az, az volt, volt. E, nincs órabérem. És 2010 után nem volt elszámoltatás, és erre mondtam azt, hogy na hát erre én nem így emlékszem. Tehát ott azért ott Ha azért no, ügyvéd nekem, lenne, akkor mennyi lenne az, az órabére? Ugye régen voltam ügyvéd, ez még a 2000-es évek eleje mennyi? volt, amikor, amikor ezt a szakmát gyakoroltam. Hát magas órabéren dolgoztam. Mennyi? Hú, nem, nem akarok butaságot mondani. szólva. Nem, nem ügyvédként volt a legnagyobb az órabérem, hanem a, a, amikor ugye a nemzetközi tanácsadó cégeknek már a vezető pozíciója voltam, ott szerintem volt ilyen 6-800 eurós órabérem is. De miért kérdezem? Sejtem, hogy az idő mennyibe kerül igazából. Nem, hanem, igen, de miért kérdezem? Hát, hogy amit eltöltök időt, az, annak igazából... Az nem, szok... hát, hogy akkor erre szentelt 6 eurót, erre a Juhász Péter beszélgetésre meg tudja mondani, hogy ezt miért nézte meg? Hát hiszen érdekel az az előválasztási folyamat, és érdekel, hogy ott... És mindent megnéz? Tehát nem de a modács eseményeket? Nem, is. nem, nem. A Juhán Szpéter interjút nyilván azért néztem meg, mert olvastam összefoglalókat, amely összefoglalókból kiderült, hogy a, hogy a közvetve a mi időszakunkra és az elszámoltatás hiányára, Spéters, és erős megérzeket... Peter, Péter, akinek jelenleg a közéletben elfogal, elfoglalt helyzetét ember nem tudja megmondani, minek következik. Vagy ennek van-e jelentősége? Mert hát nyilvánvalóan... Nem a Juhász Péter nem a, nem, nem a személyének van Én ezzel kapcsolatban ér? jelentősége, hanem annak van jelentősége, hogy egy egyébként felfokozott előválasztási vitában, ahol a kijelentések nagy nyilvánosságot kapnak, és a Juhán Péter interjú is nagy nyilvánosságot kapott, mert a 444 nétől kezdve szintén a 24. n nagyon sok mindenki így lehozta, ott ez alapvetésként elhangzik, én én ezt értem, de ön... hogy nem, oké, hogy ezt... nem volt elszámolatás 2010 el, után. el fog jutni, az teljesen nyilvánvaló. Én csak azt kérdezem öntől, Ugye hát az ördög a részletekben zajlik, mm -hmm. de ígére hogy dére hazajér, vagy nem tudom, hova megy. Tehát azt árulja nekem, hogy Önc például foglalkoztatta, hogy Juhász Péter miért ment Hódmező Nem, ez a kérdés nem foglalkoztatott. Porter. Nem, ez a kérdés nem foglalkoztatott. Engem például igen. De megértem. Annyira, hogy aztán ez ugye a Madástéri beszédben külön szerepet kapott. Igen, igen, ezt megértem, hogy ez foglalkoztatta, mert azt viszont én is megtettem, ezt a inkriminált beírásomat ráadásul Juhász Péternek, meg is szímeztem. Ennek részben oka volt, hogy felbosszantottam magam ezen a kijelentésen, hogy mi az, hogy nem volt 2010 után elszámoltatás engem évekig ránkatta. Azt bosszantotta fel, hogy nem volt erre megfelelő reakció a másik oldalon. Igen, és bocsánat, és azért volt ez ilyen erős kijelentés, mert egyébként ezt Juhász Péternek beírva kvázi érzékeltettem vele, hogy hát figyelj, akkor, már, akkor én is elmondom a véleményemet, hogyha másnak teretadsz. De ez között Kúsa András és Juhász Péternek a kritikája? És ezt ők tették le. Hát, ne, ne, ne. Nem, nem, ez mondjuk... egy szakma. Ez egy szakma. Mondjuk... Ha az ember rosszul viselkedik a, a bikával, akkor nem feltétlenül arról van szó, hogy a bika később döglik meg, hanem esetleg ő maradott holtan is, nem a bika. Ez így van. De hogy lehet kritika, lehet provokáció. Tehát valóban volt bennem egy olyan jó számék, jó hát, hát, hogy akkor figyelj, jó ez vétől. magából még futó bolondabbat a már Nem, nem. Nem. A, nem ez annak szólt, hogy figyelj jó, és egyébként ennek lett is elvileg ilyen folyamánya, csak még nem tárgyasult hogy figyelj, Jóhász Péter, hogyha Márki Pétert hagyott, hogy elmondja ezeket a dolgait, akkor esetleg hagyd engem is, hogy elmondjam ezeket a dolgaimat. Egyébként a Jóhász Péter erre azt is reagálta, hogy persze, ezt csinálok vele szívesen is interjút, ez azóta még nem történt meg, viszont a futóbólond az akkor a jelent kapott... A partizán, partizányának a partizány azért Azért ez mégiscsak egy szakma, tehát ez nem olyan, hogy valakinek van egy kamerája, meg egy mikrofonja és akkor beszélj. Tehát, tehát ez egyébként, tehát nem csak a az üzleti életben vannak komoly gondok. de ja, tehát... de ezzel egyetértek, hogy itt a, a, a, a nyilvánosság a, a, a, a koordinálásáért média médiaiparákban is Mondjuk úgy, hogy zavaros állapotok vannak. Azok. És... De most maradjunk a lényegnél. Annál, amiről ön beszél. Itt szólt a megszólalása. Személy szer... 2010-ben évekig hallgathattam Budai Gyula rágalmait és az ügyészség megzálásait. Később felháborítanak tartom, hogy ennek a fotóbolónak az elmaradt elszámoltatásáról szóló halantos rágalmai folyamatosan megjelenhetnek. Az ellenzéki oldal a politikai minőségre nézve kínos, hogy ez az ember nem hogy ilyen interjúkat adhat, de még is a miniszterelnök jelöltségét. Ezzel az erővel Budai Gyulát is meg lehetne. Próbálni eladni az ellenzéki megújulás kulcsfigurájának, nem lenne a nagy különbség, ő legalább a talmazás nem próbálta propagálni. Egyébként szerintem, tehát hogy ezek az erős kielentések, ebben nyilván, nyilván látszik, hogy én nagyon felhúztam oké, magam. potenciális ceglédi csaba. Hát, oké, nem ismerem ehhez eléggé ceglédi csabát, rendben. Felszeges de felszeges de nyilvánvaló, hogy felhúztam magam, és szerintem nem a korábbi cikkek miatt, hanem azért Budai gyula tényleg sok, meg ez az egész hát, megzállás, ez sok évet elvet er, az életemben. De, de erről van szó, én Ebben a műsorban Anpassan, név nélkül, természetesen pontosan megválasztva a helyét, hogy véletlen se lehessen beazonosítani, tettem említést egy hozzám közelálló nagyvállalat állami cégnek a vezetőjéről, akihez naponta jönnek a beosztottja, hogy mi lesz, ha nem a Fidesz nyer, és őt is a saját helyzete foglalkoztatja, miközben tudja, hogy nem követett el semmit büntetőjogilag, de hogy önmagában mennyi idei lesz meghurcolva, vagy a meghurcolása alatt majd neki lesz-e módja pénzkeresetre, és a családja, és a fontos számára fontos emberek támogatására. Arról nem beszélve, hogy 2010 után nem csak az én helyzetem változott meg, hanem egy sor ember helyzete és a környezet, Ben. Én sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek arra, amiről ön beszél, de hogy sok beszédnek sok az alja, ez az egész valójában, és ezért is hívtam meg, függetlenül attól, hogy 9 óra 6 perckor kerül erre sor, mert hogy ebből egyértelműen kiviláglik, hogy ő nem tette túl magát azon, ami akkor önnel történt. De hogy ez egy ilyen poszttraumás stressz volt ez a beírásuk, úgy érzi, hogy hát de hogy tetted, hogy... Tette, nem, tette, hogy tettem volna túl amikor... Arra, de itt, itt értse meg, hogy a kejfejhacsi gyakorlatilag semmi máshol nem szól, és nem, hat, nem kell ilyen nagy kifejezésekkel élni. É, apukám azt mondta a, a, a betegsége idején, hogy ő egy megrecsentág, apám orvos volt, uh -huh. És ez a megrecsentág, és soha nem fog elfelejteni, és ez egy egészen gönyörű kifejezés. Ugye a ágra úgy nézünk kívülről, mint amit az ég a világán nem mutat semmit, csak az, aki a terhelhetőségéről dönt, azt tudja, hogy a megrecsent ágnak a terhelhetősége más. Hosszú távon a sorsa is mm. más. És az emberek az életük folyamán tele vannak posztraumás szindromákkal, nem a politikának kell ennek Elkövett, Elkövetheti a gyereke, a felesége, persze, kollégája, persze. elkövetheti egy betegség, számtalan dolog. Én gyakorlatilag semmi mással nem foglalkozom, nagyon sokszor, mint hogy, Beszéltetem az embereket a problémáikról, de ez alapvetően azért nehéz, mert az emberek a problémáikról nem szeretnek beszélni, nagy nyilvánosság előtt aztán mm -hmm. tényképpen nem, mert kire tartozik, és egyébként az emberek bizonyos szituációban nem, hogy visszazárnak, de vissza is támadnak, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy olyasmit lássak bennük, ami egyébként tényleg bennük van, de nem szívesen beszélnek róla. Mit ért akkor meg? Én sose tagadtam meg, hogy beszéljek róla, nem érzékeltem, hogy bárki kíváncsi rám, magammal tisztában vagyok szerintem. Tehát én a 2009-ig egy, egy üzleti életben kifejezetten sikeres személy voltam. Multicegeknél csináltam karrier, de olyan gyors karriert, amire bőven büszke lehettem. És 2009-ben egy extrém válságállapotban vállaltam el a pénzügyminiszteri felkérést, nem azért, mert nekem erre szükségem volt karrier szempontból, mert ülhettem volna a jókereső vállalatvezetői székemben, hanem azért, mert ez egy fontos ügy, egy fontos kihívás volt. És nem, nem is akartam politikai karriert csinálni, tehát ez nekem nem egy ugródeszka volt, hanem egy évig láthatóan egy nagyon kemény pénzügyminiszteri munkát kellett elvégezni, ahhoz oda kellett tenni magam ahhoz, hogy az, az, az ország számára túlélhető legyen. Ez egy olyan kihívás, amit én olyan karakter vagyok, aki ezt szívesen vállal, és még csak nem is azért, mert nagy hálát várok miatta, meg egyébként azt gondolom, hogy ha jó munkát végzem, akkor a saját környezetemben erre, erre ö, ö, megkapom a kellő elismerést. Amit egyébként meg is kaptam, azt végtelenlegasságtalannak gondoltam, hogy ezt követően a Fidesz, egy olyan típusú elszámoltatást csinált, aminek valójában a logikája egyébként ténylegesen az volt, hogy nem feltétlenül a legdurvább e, e, ügyeket kell feltárni, hanem meg kell nézni, hogy ki az, aki rájuk néző esetleg politikai beszéd jelenthet, vagy nem kompromitálódott, és ezért folyamatosan a sajtóban kell járatni a nevét. És, az, és én ebben a célkeretben benne voltam. De én nekem is mondtam mond, ezt így. Miben járt ez együtt? Hát azzal, hogy erre elment néhány év az életemből. Mennyi? Hát, szerintem két-három. Tud, tudtam dolgozni, tudtam Milyen végezni de? a tevékenység, tevékenységemet, ugyanúgy megéltem, stb. stb. Csak állandóan azt láttam, hogy most önök. A keresztben volt, vagy árnyékban volt, hát vagy a árnyékel Tehát Beszélő viszonyban vagyok különböző fizetés, fideses emberekkel is, egyszerűen azért, mert ismerem őket. akkor rákérdeztem, hogy ennek minek köszönhető, akkor azt mondták, hogy hát figyelj, Péter, te egy nagyvad vagy, téged úgy láttunk, hogy te itt akár ránk nézve politikai értelemben beszélt is jelenthetsz, tehát ütni fogunk addig, amíg úgy gondoljuk, hogy azt, ütni hogy kell. Hogy nekem ugyanezt nekem tudom azt, mondtam, azt is meg tudom mondani konkrétan, Pokorni Zoltán mondta, hogy a műsorommal politikai pályára tévedtem, az egy konkrét történet volt, ön a főszereplő, tehát csak nagyon röviden. Ő valamiért elvállalta azt, hogy engem patronál, a szó legpozitívabb értelemében, egészen addig, amíg Lovas István Tol helyre nem tűzte, ugyanis én akkor még olyan barom voltam, de az súlyosan az életem része, hogy én erről mint beszámoltam. Nem mondtam semmi intimitást, de beszámoltam a folyamatról, és ugye Lovas István, aki meg őrizte, mint Szikszai Péter, a Fidesz integritását, ugye arról írt, hogy hogy lehet egyébként a fiala ügyét patronálni, vagy hogyan lehet benne a pozitívat mm. meglátni. A Pokorni konkrétan azt mondta, hogy hát én politikai pályára tévettem, addig fognak velem focizni, amíg lehet, de azt mondta, hogy hős nem csinálunk belüled, mert az már nem áll az érdekünkben, és aztán... Valószínűleg, valószínűleg még vagyunk páran ilyenek, tehát hogy nem, nem, nem csak kettünk kapott ilyen üzenetet, ezzel együtt ezt nyilvánvalóan végtelen igazságtalannak tartottam, mert én nem... nem... Ahogy valószínűleg nem csak én, de én nem politikai karriert kívántam csinálni, hanem egy fontos feladatot kívántam végrehajtani, és azt gondolom, hogy ebbe bele is tettem mindent, amit bele tudtam. És utána évekig vegzáltak azért, mert hogy az ő saját érdekük volt az, hogy ha ne agyisten, bármi veszélyt látnak bennem, akkor ezzel a vexálással ők ezt le tudják szorítani. Ez aztán egy idő után véget ért, mert érdektelenné vált. Csak az az, az érdekes, hogy ha már ilyen pszichológiai elemzésekben megyünk, hogy Márkizaj megnyilatkozása számomra valószínűleg ugyanez az élmény volt. Tehát ő, ott is arról van szó, hogy nyilvánvaló, hogy engem speciál külkeményen elszámoltattak, és nyilvánvaló, hogy a 2015 előtti kormányzás, hát nem egy abból kormányzás, de hogy azért, mert az ő személyes érdeke pillanatnyilag az, hogy a DK-val szemben úgy kampányoljon, hogy az egészet egy sötét időszaknak állítsa be, nem érdekli, hogy ő egyébként ezzel velem szemben, vagy másokkal szemben milyen kijelentést tesz, ő megteszi ezt a kijelentést. Ez pont ugyanaz az élmény, mint amit a Fidesz csinált akkor Budai Gyulával a, a, a frontvonalban, hogy Mindegy, hogy most kinek kell a nevét állandóan odaírni az újság címlapra, és de honestáló megérdéseket tenni róla. Ha a politikai érdek ezt akkor ezt megcsinálják. Ezt ezt, mondani, ez, ez, ez nekem nyilván sok keserűséget adott akkor. De különböző intenzitással ez a téma miért népszerű, miközben sokkal népszerűbb a téma, mint amilyen mértékben eleget tesznek annak, hogy ez meg is valósuljon. Ez mert szemadatokat lehet nem... nyerni vele, azért. Mert az embereket lehet vele Egy Egyébként ön azt tapasztalja, hogy ma a Hogyne, hát, hogy ne, és azért, azért meglehetősen sok korrupciós probléma van az országban, de az, hogy a Fidesz korrupcióval szemben ígérjen valami elszámoltatást, azzal egymással nem tudnak versenyezni az előválasztási jelöltek, mert ezt mindenki megígéri. Nyilván, ha valaki a másik jelöltel szemben is tud valamiért mondani, akkor ezt próbálja mondani. Alapvetően itt alapvetően, nem alapvetően, hanem pluszban azt hozta ki a sodrából, hogy itt összelettek kavarva időszakok, és hogy ön úgy került egy körbe, amire ön semmilyen magyarázatot nem talált. Különös tekintettel arra, hogy egyszer már áttesett. Így van, pontosan. Tehát az, az volt a kijelentés, hogy 2015-i időszak nem volt elszámoltatva, én nem így emlékszem rá, és, és, és az úgy, ahogy van egy olyan kormányzás, amit mindenki a hátak közepére Mi kíván. Róla? Az elszámoltatásról. Erről a négy évről. Ö, most meg tehát a 2010 utáni hmm. négy évről? Hát az az emlékem, tehát most úgy bíróságra ö, egy, de, de, mondom, hogy bíróságra, bíróságra sokat jártam, de nem is ez azért érdekes, mert szerintem a, amikor jogi eljárások voltak, ott már kellően magabiztos voltam, mert tudtam, hogy nincs olyan, amit amivel kapcsolató fogás lett találni. Láttam. Szerintem nem az igazi stressz, és nem ez az igazi fájdalom, és ezt azért mondom magyarázatként, mert most ugye felsorolt 3-4 ciket, ami engem nem a legszebb színben fel, e, és... Én erre mondjuk vonogattam a vállamat, hogy ilyen már volt. Hát Azért volt, mert 2010 után naponta, tehát nem összesen öt cikket lehetett összeszedni, hanem naponta lehetett öt cikket összeszedni. Tehát, hogy én folyamatosan. De immunisá nem válik. Immunisá nem válik, illetve bizonyos dolgokat megszok. De hogy, én, de, hogy, de hogy én naponta keltem, hogy akkor most Budai Gyula megint ott tartott, és megint hogy dobta van a nevemet, és az ellené, hogy tudok védekezni. Tehát, hogy ennek, ennek a sok kérdésből indulok ki. Kereszt. Tehát én ilyenkor lehet, hogy nem kellett volna azt, aki ezt velem kapcsolatban folytatta. Ön bárkit is megkeresett, és megkérdezte. Nem a Fideszes ismerőseivel beszélgetett, Budai Gyulával folytatott, valaha is beszélgetést arról, hogy ezt, mi, ezt miért csinálja. Budai Gyulával előtte folytatom, amikor pénzügyminiszter voltam, akkor megkeresett, és egyébként igyekezett elvégezni a feladatát, de udvarjasan beszélt. Azóta nem beszéltem Budai Gyulával, de Budai Gyulá egy végrehajtó volt ebben, tehát ő nem nem hozta meg a döntéseket Én szerintem. Értem, ezt lépcsőzetesen is csinálni, nem akarta végére járni, függetlenül, hogy sikerül-e vagy sem. Amennyire tudtam, de, így, de ilyenkor általában záródnak a kapuk. Tehát amikor de egy, egy ilyen nagy ellánal csinálja, akkor azért el, viszonylag messze el lehet jutni. Lehet, hogy eredményeket lehet vele -e beléni. Nem feltétlenül, de a saját jó érzése érdekében sok mindent tud tenni. Tehát nem látható az a 43-as cipő a 44-es alába. 44-es sose lesz, de nem lesz annyira szűk. Lehet, <síthat> de ezen most már túl vagyunk, azt gondolom. Hát a példa mutatja, hogy nem. Nem, történetileg vagyunk túl. Feldolgozás szintje lehet, hogy nem. Szívesen beszélgetek róla, mert egyébként lehet, hogy zárkozott embernek tűnök, de nem, nem esik nehezemre beszélni nehéz időszakokról is. Ez most tanulságos volt. Olyan szempontból egyébként nem volt haszontalan, hogy ez előjött egy ilyen egy előválasztási egy hétig tartó vitában. Írtam egy rossz posztot, szerintem nem az volt egyébként a legkeményebb része, amit idéznek belőle, csak a futóbolond szót, azt, azt, sikerül, azt, azt könnyű idézni belőle. De hát szerintem ezzel én is megtanultam, hogy mi az, amire szabad indulatosan írásban reagálni, és mi az, ami nem. Ráadásul, ráadásul az a helyzet, hogy a futóbolondot aztán később a saját blog oldalán és ebben a Stumf készült interjúban is finomítja, ugyanakkor uh, itt nem idézőjelben van. Tehát ebben a szövegben, amit ír, futóbolondnak van írva, és a futóbolondság az nem arra vonatkozik egyébként, hogy ezt az elszámoltatást akarja ő megcsinálni, hanem ez a futóbolondság nyilvánvalóan abból adódik, hogy sok más mellett ezt is. Mert önmagában egy ilyen doloptól nem futóbolond valaki, hanem önben összegződött valami, számtalan dolgot rakott össze, és ennek következtében, mint kultúrember visszavonta, defacto visszavonta, de jure visszavonta, szintén most is ezt gondolja. Ne, hát az, nem, az, az rosszul a futóbolond, azt gondolom, hogy Márki Péter azt a politikai taktikát folytatja, hogy erős állításokat tesz, ezzel provokál, a provokáció eredményeként sokakat kizökkent a saját környezetében, számára ez egy természetes környezet tehát ő kontrollban tud maradni, és utána így irányítja az eseményeket. Engem legközelebb nem fog tudni kizökkenteni, meg valószínűleg nem is akar, mert nem én vagyok az ő politikai ellenfele, de a Karácsony Gergely folytatott tárgyalásról az ez remekül látszik, hogy Karácsony érzelmes módon belement, hogy ki mit, ki mit csinál, ő mennyire veszi maga mellé, neki ez fontos, csinálni akarja, ő hozta a több szavazatokat. Márki Péter meg teljesen szemtelenül megérte, hogy ő már az elején mondta, hogy ő vissza fog lépni, majd amíg abban a pillanatban, amikor vissza kellett volna lépni, akkor mondta, hogy nem, és ezzel tökéletesen ö, diszkomfortos helyzetet teremtett mindenki számára. A választók ezt meg úgy értékelték, hogy hát ez egy szimpatikus, magabiztos figura, megy előre, miért ne őt támogassuk. A Karácsony meg nem tudja, hogy mit csinál. Tehát ez egy, ez egy azt gondolom, hogy ez egy, ez, ez egy működő módszer a politika világában. Lehet, hogy valakinek tetszik, lehet, hogy valakinek nem. Nekem meg kellett tanulnom, hogy ne zökkentsen ki ahhoz, hogy ebben a kérdésekben mitatkozni tudjak. Valószínűleg azért tudod kizökkenteni, mert régi sérelmeket, régi fájdalmakat szakított fel. De a jelző nem adekvált, de az, hogy Márki Péter használja ezt az eszközrendszerét, hogy erőseket mond és aztán ezzel próbál számára előnyös helyzetet teremteni vita helyzetekben. Ez kétségtelen tény, és működik is, és a világban sok olyan. jelentődik. Ugye működik. egyébként ugye ezt azzal vívta ki, hogy Dobrev Klárát választotta Karácsony Gergely, majd Márk Ézai Péterrel szemben, és ezt egyébként el is magyarázta. Mit gondol arról az értelmiségi felfordulásról, ami ebben az időben zajlik, és ezen a héten nem is lesz vége, csak fokozódni fog, ahol valójában a legkülönbözőbb személyek, egyébként mirvadó személyek a maguk területén, de nem feltétlenül minden vonatkozásban beszélnek arról, hogy tese, tese, tese, tese, de én igen, értem az előválasztásnak a logikáját, és ezért nagyon rossz döntés, hogy te emellett, te amellett, mert amellett kellene, és így aztán kerül Buzóki András szembe Elek Istvánnal, vagy Elek István Szentiványi sorolni, és akkor Elek István elír, önnek ír nyílt levelet, és Torkos Matilt közzé teszi, hogy mit mondott Ungvári Krisztián, és ezek az írások ma már számomra sokkal többet árulnak el a személyekről, mint egyébként arról, aki mellé ki akarnak állni, mert hogy ott van mögöttük az az egyéni történet, mint az ön története Budai Gyulával. Persze. És ebből adódóan ezek valójában nem valaki melletti kiállásokkal. Hanem hát ilyen önvallomások, Pontosan. persze. Pontosan, ez, ez így van. van. Na, de legalább meg, meg tudtam, hogy Elek István írt nekem nyilnevelet, mert ezt még nem követtem, de akkor azt, azt, azt majd le kell, hogy kövessem. Köszönöm szépen, ezt megnézem majd ugye elég sok felfordulás volt, meg a hétvényeget, mert azért a családdal is, meg mindenki mással is töltöttem, úgyhogy nem tudtam folyamatosan mindennel, a... mindennel foglalkozni, de akkor majd bepótolom. Hogyne, persze, hát minden ember saját megnyílathozásaiban benne van egy önvallomás, tehát mindig saját magáról egyébként valójában többet árul el, amit mond, mint akiről mondja. De én ezt nem feltétlenül érzem bajnak, most ha megnézem ezt a nyit levelet, hogy ez mennyire tipor a sárba, vagy mennyire nem, de hogy, ez, de hogy összességében nem zavar? Tehát az, hogy vitatkozás van, az, hogy, az, hogy mindenki mondja a magáét, és az abból majd ki kell, hogy alakuljon valami közös, ez valójában egy, egy értelmes építkezésnek is lehet az útja. Ez sokkal jobb, mint amikor de nincs vitatkozás. De hogy lehet. És ebben egyébként segítőkezeknek kellene közelműködniük, és most ezek a segítőkezek nincsen. hát nincsenek, de majd bízunk benne, hogy kialakulnak. Figyelj. Először beszélünk, vagy ez csak köszöntünk egymásnak, de most már másodszor fejezi úgy be a mondatomat, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a logikai vonalunk az nem különböző. Nem, nem, ezt én is így érzem. A logikai vonalunk nem különböző. Elolvasok egy írást. A poz definíciója szerint a sorok szerzője budapesti liberális értelmiségi, ha esetleg valaki már a címmel fel akar háborodni. A, cím, a budapesti liberális értelmiség rövid tündöklés és hosszú bukása. olvasta? Nem. -e jelent meg. Megnéztem a Márkizai Péterrel készített interjút, aztán belenéztem a Karácsony-Gergelyjel közös Partizán interjúba is. Karácsony szóhasználata, gesztusa, de még a szemüvege is az én kultúrámhoz tartozik. Nyugat, intelligens, fegyelmezett ember nyomását kelti a mi kultúránkban. Igen, mi így képzeljük el a nyugat, intelligens, fegyelmezett emberek szemüvegét. MZP impulzív, szóhasználata és gesztusai idegenek, valamelyik barkúja van, szemüvege nincs, kicsit idegen a kultúránktól. Karácsony-Gergely nem beszél idegen nyelven, járt egy doktori iskolába, de abba a szakértő én kultúrámit itt kicsi eltávolodik a mi kultúránktól, volt. MZP-nek három felsőfokú nyelvvizsgája van, és ez itt a PhD disszertációja. Közgazdás és eh, villamosmérnök a Kárkeszt menedzsere volt Kanadában. MZP egy joviális délkarolinai dél demokrata politikusra emlékeztet, aki időnként viccesek nyilatkozik a CNN-en, amit a behitztizik, és még egy dorgatív cikk is becsúszik a New York Times-ban. Sem kedvesem érzéken nincs a politikai korrektséghez a magamfajta felszínen a jelzőszerkezetein. Ezzel szemben a melegházasság feltételek nélküli támogatója, hét gyerekkel, buzgó katolikusként, tényleg hívő katolikusnak tűnik, akinek ez az egész történet nagyon fontos, és a mi budapesti liberális értelmiségek néha elvárjuk a hívő katolikusoktól, hogy szóljanak be az egyháznak, hát ő nem fog beszólni. A budapesti liberális értelmiség a rendszerváltás után elhitte, amivel olvasott Burgyi én nem, Kaposvárra járt le színházba, én sajnos nem, és ezt tényleg sajnálom, és képes megfelelni nyugati elvárásoknak, erre egy bizonyos Orbán is képes volt, inkább ő mondja meg, hogy merre az arra, ne azok, akik kisen tudják mondani Burgyi nevét, és nem vágják a hatalmi ágak szétválasztását. Ez egy ideig működött. Van, akkor Dobrév Klára félének és két szinkle máltidnak, budapesti liberális értelmiségként nagyon remélem, hogy nem blendit volt. A 2006-os találkozás akkor, illetve a találkozás publikussá válásakor derült ki, hogy bajok vannak. Aztán jött Mr. Tucsörd, aki a saját értelmiségét is kiröhögte, nem hogy a másét. Karácsonyi rezignált rezignésinje után a budapesti liberális értelmiség hosszú bukása beteljesedett, eddig sem nagyon figyeltek rájuk ránk, de most már papírjuk van, papírunk van róla. Számomra Eszterházi Péter halálában lett vége. Természetesen addig sem éreztem, hogy a budapesti liberális értelmiségnek röviden nekünk különösebb oka-okunk lenne arra, hogy ennyire széles látókörűen tartsa el, tartsuk el a kisujját, kisújjunk, de akkor lett vége. Attól kezdve maradtunk magunkra, meg kell tanulnunk önállóan gondolkodni, lényegesen toleránsabbnak lenni, kisebbségben vagyunk, édeseink, kurvára kisebbségben, visszavenni a hisztikéből, elfogadni az értékpluralitást és a végül némi pozitív felütéssel fel kellene szabadulnunk végre, ez az Örülünk Vincent egy legutóbbi írása. Mm, igen, jó, szerintem. Majd ennek is utána nézek meg elek István levelének is. De egy köszönöm, hogy akkor így megkapunk papíron. Ö, szóval nem haszontalan ez. Szerintem ezek jó viták egyébként. Akkor is, hogyha van egy-két ilyen kontrollt kielentés, ö, és nyilván arról is van szó, hogy tíz éve nem volt érdemes hozni az országban, meg úgyis megmondták, hogy kinek mi a véleménye. Ö, ez. Ez, ez most még kontroll nélkül olykor hirtelen megfogalmazásokba zajlik, de, de ne tekítsük ezt úgy, hogy ez baj, hogy van. Azt nem meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle. Sajnálom természetesen mindenki, aki részt vesz az ellenzéki előválasztás folyamatában kifejezetten hasznos, lesz ugye saját ugyanezt mondja. Um, meglepődött a saját maga indulatán, azon, hogy aztán ennek ilyen reakciója volt, az engem kevésbé foglalkoztat. De a saját... Nem, a saját indulatomon azért nem lepődtem meg, mert hogy lehet, hogy rólam az a kép él a nyilvánosság előtt, hogy én egy szemszelen pénzügyi gondolkodású szakember vagyok, aki mindent rögtön számokba fordít a fejébe, és lényegében hangsúlyos és szerkezetek nélkül kommunikál róla, de hogy ez egy, ez egy nyilvánosságban élő kép, Azért, mert alapvetően az én szakmai munkámat látják az emberek, hogyha, hogyha baráti társaságomat kérdezi meg bárki, vagy, vagy a családomat, hát nekem is hagynák, hagyják el, hogy káromkodások a számaz. Tehát az, hogy egy ilyen megjegyzést leírok, az, az, az inkább annyiban meglepő, hogy arra szoktam figyelni, hogy mi az, ami kívülről látszik rólam, és, és hol milyen jelzőket használok. Kétségtelenül igaz, hogy miután ismerőseimmel folytattam kommentbeszélgetéseket a Facebookon, ott erre nem figyeltem, hogy hát valaki ezt követheti a sajtóból, és rögtön mérül, cikket mérül csinálhat hivatkozva a matematikai számításokat végez, ami nagy valószínűséggel távol álló, és beszél arról, hogy miért nem Istentől való vétek a Márkizai mögé állás, elsősorban a csalódott fideszesek megszólítása révén és okán. Ön, aki egy alapvetően racionális, vagy másokban alapvetően racionális ember benyomását kelti, öt percet akarok még rabolni az életéből, aztán visszaadom. Örömmel. Ezt átgondolta Ezt az érvelést, vagy Én. egyáltalán mennyire tartotta a preknást? Én azt gondolom, hogy ez az érvelés, ez a jelen állapotra lehet esetleg igaz, bár ebben is bizonytalan vagyok, mert egyébként az előválasztási eredmények matematikai jellemzése még csak nem is feltétlenül lesz hozza ki. Tehát a fideszes körzetekben vagy, vagy az úgynevezett csatatér választókörzetekben, vagy billegő körzetekben egyébként Dobrev klára eddig jobb eredményt hozott, mint Márkizai Péter. Úgyhogy ebből nem tűnik az, hogy ezeken a helyeken egyébként Márkizai Péternek erősebb eszközei lennének a választók megszólítására. De ráadásul azt gondolom, hogy a, a jövői választásokig a most kialakult állapotok még jelentősen változni fognak. És sokkal nagyobb szerepe lesz annak, hogy aki ezt a munkát zászlóvívőként az ászló, az végzi el, az, az, az milyen módon mit fog csinálni, hogyan fogja tudni megszólítani. Én csapatjátékos vagyok. Elsősorban azért és, és, az, és ebben gondolom úgy, számára már Kizajpéter kiszámít Az Azzal együtt, hogy azt fontosnak tartottam korábban is elmondani, és most is szívesen elmondom, hogy nem is a három, hanem az öt jelölt közül egyébként mindenkiről azt gondolom, hogy képes elvégezni a feladatot, és és, és állna, hogyha hogyha akárcsak miniszterelnök jelölt lenne, akárcsak miniszter. Tehát nem, nem hozott rossz felhozatart egyébként az ellenzéki oldal. Ebből a legjobbat kell kiválasztani, de az nem azt jelenti, hogy a többiek Jó, azok jobb, csapni valók. A csapatjátékra azt kérdezem öntől, akinek a fantáziáját még nem ismerem erről, még annyit nem beszélgettünk. Ugye elvileg a csapatjáték, és egyáltalán a fantázia az arra való, hogyha én önt le akarom győzni, akkor én, ha futóbolonnak állítom be magam, akkor az azért nagyon jó, mert esetleg egy olyan benyomást keltek, hogy amikor aztán kiderül, hogy egyáltalán nem vagy futóbolon, csak futóbolon áruhát vettem föl, akkor olyan mértékben tudom Erről, hogy... Beszé... Erről beszéltem, hogy Márki ja, Zajpéternek ez egy... egy taktikai, csak itt, itt nem, jó, itt itt nem font... vitákat kell megnyerni, itt nem Karácsony Gergely vagy Dobrevskronát kell legyőzni a következő félében, hanem választók tömegét kell megfelelő eszközökkel magam mellé állítani. Én azt gondolom, hogy Márki Zaj Péter a saját eszközrendszerével a jellegi választó tömeget meg tudja szólítani, és ebből egyébként lehet, hogy lesznek egy csomóan csalódott virzések, csak azt nem látom, hogy a baloldali érzelmű, aktív vagy nem annyira aktív szavazókat meg fogja az tudni szólítani. De logikájában, hogy ő azok a Dobra megszállem, hogy Most nem is pár beszélek. Igen, a, a válaszolás cikében vá Igen, cikkének viszonylag részletesen része az, hogy egyébként miért gondolom, hogy miniszterelnökként már Debrafkránok sokkal jobban működhet egy dologról, ott nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy a következő fél évben, összességében nem csak a csalódott jobb oldali szavazókat, hanem a teljes választói tömeget. Kell megszólítani egyedülteknek, ebben egyáltalán nem biztos, hogy Márkizai Péter önmagában jobb pozícióból indul, mert egy csomó baloldali meg nem szereti, meg van sértődve rá. Jobb csalódott jobboldaliak Klárát nem kedvelik, baloldaliak meg kevésbé kedvelik Márkizai Pétert esetleg, és akkor innentől döntsük el azt, hogy kinek lesz, kinek van meg az a személyisége, aki egyébként, most bocsánat, hogy ezt a, ezt a megfogalmazást alkalmazom kellően kedves simulékony ahhoz, hogy magához tud édeződni olyan választókat is, akiket esetleg elsőre azt gondoltuk, Osz hogy nem. És erre én azt gondolom, hogy ezt a munkát egyébként Dobrev Klára jobban el fogja tudni végezni. Ő, fog, ő fog tudni olyan szavazókat hozni, akik ma még azt mondják, hogy nem szavaznak rá. Ő tudja azt, hogy a karácsi miért vonult vissza? Nem tudom részletében gondolom azért, mert hiszem, hát szerintem kiszámolta kiszámolt előre, hogy nem tudja megnyerni ezt a választást, és nem akart vesztes lenni egy végeredményben, hanem kvázi gesztusként visszalépve ő mégis csak egy, egy, egy, egy pozitív lépéssel távozhatott, ami értem szerint egyel pozitív pozitívabb lett volna, ha nem mondja egyszer, hogy nem lép vissza, és utána lép vissza, így egy picit hurán nézett ki. már kizai visszalépjen, miközben egészen elviszi az egészet a parlamenti választások, akkor az lehetetlen, hiszen semmi se lehetetlen. Hogy alka, most visszalépjen? Akkor majd. Öh. Ja, vagy hogy... közben valamikor, hiszen azról az előválasztás nem szól, hogy akit egyébként egyszer valaki legyőzött, az ugyan a következő alkalommal, ami eljön a pártok megegyezésére. Hát ugye formálisan egy listavezetőt választ most a, a, a, az előválasztáson a, a választói tömeg, tehát hogy olyan nagyon nincs mitől visszalépni. Ha már valaki választ a miniszterelnöknek, akkor le lehet mondani persze, vagy le lehet mondani, hogy én mégsem vállalom. Jó, csak de... a bele gondol abban, hogy az egymás mellékerülés az egyébként egy komoly gondolat volt. Tehát azt a Márkizai és a Karácsony komolyan gondolták, és hogyha a DK és a Jobbik nem fúrja meg. Most, hát azt, azt, azt nem tudom elmagyarázni, vagy nem tudom megítélni sem, hogy biztos jó ötlet volt-e egyébként Miniszterelnök jelöltséget is részévé tenni az előválasztási ez, folyamatnak. Igen, igen, igen. Mert ezzel egyébként kialakult ez a harci Abszolút, helyzet. nem, De szerintem ez egy nagyon fontos. Ezzel, ezzel kialakult ez a harci helyzet, hát, valószínűleg jobb, olyan jobban. Test a népre és magukra, amit nem ők fognak eldönteni a végén. Hát illető, aminek a hiba százalékában nem gondoltak bele, elég jól. Igen, tehát, hogy értem a gondolatot, hogy. Eszik, amit, igen, igen. Nem az én gondolat, ez az ön gondolata. Most azt eszik, amit megfürztem. Igen, igen, igen, igen. Nem, tehát, nem akartam az önszabályba. A, a gondolat... Ez az ön ö, Igen, csak a gondolatot nem ezt értetem. Értem az eredeti szándékot, hogy ki akartak nevezni egy olyan embert, aki, aki aztán Orbán Viktor kihívójaként tud feltűnni, mert ha ez két ember vagy három ember a már nincs kihívó, de ennek megvan az, az árny oldala, hogy belharcokat eredményezett az ellenzéki oldalon, illetve megköti a pályát egy olyan kérdésben, amivel levélleg nem kéne megkötni a pályát normális esetben a jelenlegi alkotmányos rendszerünkben hát és a parlamentár. Ez nem hanem bizonyos szempontból, amit az első forduló összekovácsolt, az a második forduló szétkovácsolja, ha egyáltalán ilyen kifejezés, hogy egyébként milyen mértékben azt majd ez a hétfyja. Megmutat. Én azt gondolom, hogy egyébként ez kezelhető mértékű lesz. Reméljük, hogy nem. Gyulája? Hát az is kezelhető lett a végén. Tehát most, ha megnézzük, hogy, hogy én most hol vagyok az életpályámon és Budai Gyula hol van az életpályáján, azért a sors nem lett teljesen igazságtalan. Nyilván Budai Gyula is meg tudja tervezni saját politikai karrierjét. Az, az a szerep, amit ő vitt, az sosem egy hálás szerep egyébként. Tehát az mindig, mindig legalább annyira felőrli az embert, mint azokat őrlik fel, akiket egyébként elszámoltatni próbálnak. De, de hagyjuk ezt, mert szerintem ezt most már alaposan kibeszéltük. Én mondom a mostani folyamatot úgy látom, hogy ha már így lett kitalálva ez az előválasztási rendszer, ez a hét le fog így menni. Lesznek páros becsúszások, és aztán lesznek elnézéskérések a végén. Egyébként még továbbra is jó esély látszik, hogy bárki is lesz a megválasztott közös jelölt, amíg azért az ellenzéki tábor nagy részét bele és a kisebb kimaradó részén pedig dolgozni kell. És az Fontos, hogy aki Jó, ezt megnyeri, az dolgozni is legyen hajlandó. Az, hogy egy ilyen re relatíve morc vagy mogorva külső, bár mogorvának nem ott inkább morc, érző lelket akar nekem önmagában, ezt, ezért is érdemes volt, hogy létrejött az előválasztás. De nyilvánvaló, hogy ez egy szűk szempont, ami most erre a másfél órára igaz volt, egyébként konkrétan a hülyeség, amit mondtam, hiszen az előválasztás ennél sokkal többet jelent. De ez megmutatta most konkrétan őről és egyébként más szituációkban másokról, hogy azért nem igaz az a róluk kialakult kép, amit vagy ők vagy a környezetük, vagy a sajtó próbált velük kapcsolatban kialakítani. Örülök, hogy itt volt. De Nagyon köszönöm a beszélgetést. Örülök az apropónak, de. Köszönöm a meghívást. Ha lesz oka, akkor szívesen meg Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfáradt a viszontlátás. Viszontlátásra. Önöknek is viszontlátásra. Döröpont,